بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِيَتَّهُ قَوْلِي سورة البقرة سورة کی بیان دی صلور احم مزامینو کی دلو اسواد توحید اسواد رسالت دی نبی علیه السلام جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی دا دویمه حصہ شروع شیوه د دې رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام او پر رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نه اعتراضونه او د هغه جوابونه کول اتیت راغنمق کې تیر شول بیا وروسته ترغیبات اور کړې کې دل نبی یعیس صلی الله و سلام اتباع او تابعداري ته تا دارنګ صداقت د دا قران شریفو سپده یاتو کې اوامر ذکر کړي نه نه سبق سوره البقره دریم ستاره آیات نمبر 153 یو سل دریپان دوستمنا برایات نده دینا دي دي امور مسلحا لتثبت اللہ رب لیدت فرمی یا ایوها الذین آمنوا استعینوا بصبر و یا ایوها الذین آمنوا اے اي ایمان ولو استعینوا بصبر و امداد غوړې ده الله نه به صبرې په صبر ینی پلک پلکې دو دي دی دین باندې ور صلاه او پمنځ سره یو مانا به صبر ور صلاه ته امداد غوړې نو الله دې صبر او د منځ سوال کوا دعا کوا د مانا چې امداد غوړې نو دا نه چې ته څنګه مالا سنو چې ته بس قبول دي شي بلکې صبر کوا دا رنگ موسکا وا د هغېنې روسو دعا کوي چې په دې ټیم کې دواډه رښت قبلی او د صبر بیان انشاء الله په بلځ کې تفصیلن به بیاو کو صبر اقسام سي د لغوي او شری معني صدا د دې فائدې سي د قرآن او په حدیث کې او کمی خبری دي چې انسان ځان ته یادې په دې باندې انسان تا صبر نشت کې ان الله مع صابرين یقینن الله رب العز ینی امداد الله رب العز سره د صبر ناکو ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات ولا تقولو او موینم غنی لمن یقتل هر هر سو کې قتل کری فی سبیل الله فلارد الله کی عم وات مړه ینی اغسطی فایدی مړه بل احیاون بلکی جوندی ینی په جوندی برزخی سره ولک الا تشورون لیکن تاسو نه په هیګی سوکی د الله بلارکی شهیدان شل قتل شل هدی ته تاسو مړه مرم مو وی مړه ما نه اغوصو به بلکه دا اللہ رب العزت پنیز باندی دی جوندی دی خطا سپوئی گئی نا اصل شہید چو دی حاغتا یو خاص قسم جوند الله رب العزت دی طرف نا عزاز پتور ورکلی کی گی او حاغ جوند حاغ پا برزخ کی دی اصل شہید چو دا پدری قسم باندی دی یو تا ویلی کی گی او اخروی چې دا کامل شہید دی درم ده دی شهید دی دنیوی او درم ده دی شهید اخروی شهید دنیاوی او اخروی دا مطلب که کم انسان دنیا که اخلاص سراد اللہ رب العزت در ازاد او ده دین اسلام سر برندی در پار کولو کلو تردی پوری چه ده شهید شد دا شهیدی دنیاوی او اخروی دوانه دی دنیا کم ده شهیدانو والا معامله با ورسروشی که اغوینه و غیره و تینه صفانی شم ده سر با خق کپرو ده سره او قیامت پارست په حال که بالله رب بلیزت ده پرتکی کېږي دا اغو شهیدی دنیاوی او اخروی چې کی دنیا کم ده شهیدانو معامله برسر او شوان او که امر پرز باندې الله رب ال عزت ته بلوي اعزاز ورکی چې د اویا کسانو شफारز ودی کولی شي دویندی شهیدی دنیوي شهیدی دنیوي دا چې سړی دنیا کې ځان شهید کی خدای صرف د دنیا غرض او لالچ ته پاره چې دی فلان خلق وی خلانون جواد خلک وي چې پلانې ډیر بہادر او تکر سړی دی, دی دنیا که خود سره اوس انسان تا پتنه دا چه ده پزر کسی دی. او شهید شا و ده شهیدانو گنده کفن دفن معامله بار سرکو لیشی او گنه لی بوشی آخرت که ده ده پار بیاسه نیشت ده. حدیث شمشکات شریف اکم تیر شوی که نبی علیه السلام فرمیل جهنم اور و پدری کس مخلقو بانده اول گرمو لیش اول بارت داخلو لیشی هر عالم چې ریاکاری ده لپاره د خلقو ته خودنه کوله هر سخی چې ریاکاری ده لپاره د خرج کوله او هر شهید چې ریاکاری ده لپاره د jihad کوله دا هر شهید دونه ویلي اخرت کې د اجرو بدلې نشته درنده شهید اخروی شهید اخروی دا معنی چې احادیث کې نبی رسلامت والسلام څخلو ته شهیدان ویلي دي اگر چې دنیا کې د دې وینې ته نشوي شهیدان نشول په آخرت کې والله رب العزت د شهیدانو و ثواب ورکي احادیث ورته نبی عليه السلام شهید ویلي نو دا ګڼ قسم خلک دي یو شهید نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلو هغه یا کافر یا باغی باندې ده حمله وکا و هغه ته بچلو د پخپلو ولګیدلو هملې پکا تر کولا د پخپلو ولګیدل ډاکو راغان غل فراخت او د خپل ځان پخپله دنه ولګیدلو نو دوی وم شهید دی اخرت کې الله بدل اورته بدله ورکړي دریم نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلي انسان چې دنیا کې د شهادت سوال کوي او پرښتیا سره کوي فریشته سره د شهادت غواړي کړه ته شهادت مله ونې شو رب العزت شهیدانو بدل غورکې مشکات شریف کې حدیث دی نبی عليه السلام فرمایلو من سال الشهاده تا بلغه بلغه الله مناظر شهدا من سال الشهاده کمي انسان چې الله رب العزتنا نه شهادت غواړي خو بسدقن فرشته او سره غواړي نبلغه الله منازل الشهداء الله رب العز للشهيدان او هغه مرتبه تو دل رورسې درين ايو انسان ظالمانو سره د خپل کور والا یا د خپل عزت بس خپل د پاره جنگي کې د کور بي عزتې سو کوي او دې جنگ کې کله پدې کې موقات شهيد دي سلورم یا معاشره که ظلم شروع شو او ده ده حقی ده خلاف سنیشی کولی نو ده آخر دهو که جبس پت شی جنگ ورسو نیشی کولین و ظلم بچ که دلو نپارا ده یو طرف تشیز پت شي دین جب پدی حال که مرد شو ده الله ده شهیدان و عجر ثواب ورکی بل کم انسان چه وابا نو وابانم چه کم انسان مرشو دارنگ تبه که کم انسان مرشو دارنگ سورلینه کم تن را پریواتو نو دامر بونم چه ده ده تم ده شاده تاغا جارو سوا برکلی که بل کم انسان چه بیمار شو او ده په بیماری که د یونیس علیه سلام ها دوا اوی لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین سلوی غزلی دی دا دوا اکیووی او کده مرد شد دا مرگ دده دا, دا, دا شهادت دی بل یو زهریلی سیز زناور مار لړم یا زهریلی دا سی سیزو چه دی تک ورک. او د هغه نه د توفات راغې مرګ راغې بل یو څلې روان دی په یولار په ځنګل کې دشتو کې زمری یا بل یو درنده ځناور راغې او د مړک نږاو شهيد دی بل کوم انسان چې په غور کې اوس وزید یا پا اوبو کی ڈکشا یا پا دے باندی امارت راپری وطو کمرہ یا بلسپ راپری وطل یا یا وزنان دا دحمل پہالت کی حاغ وفاد شلن یا دے نفاظ پا زمانه کی زنان وفاد شن یا هغه جینې چې جنکوار کې نيکمله وا او باندې مخ دا و فات شله بل یو هغه زنانه چې د قاون چدي نورو زنانو سره تعلق ساتي خو دا بیا اونڅ کی او دته و فات راغې مرغ راغې خاون نه طلاق و غیره وان غستو وداهم شهید دان بل هغه پاک عاشق او عاشقاں د حقیقی محبت صحیح محبت جائز محبتو خدا هغه اظهار اونکه دا محبت په ځو کې پټ پوری چې په ديحال کې مړ نداهم شهید دي بل طالب علم ده ده دی چې د دین په تلب کې لا زیاد دی د علم دی دین تلب کوي او په حال کې ورته مرګ غاغې دا هم شهید دی بل هغه مؤذین چې الله رب العزت درځاده په اراده اذان کوي او د دې په حال کې مرګ غاغې دا هم شهید دی بل ریشتونه تاجر جره پدرو او قسمونه نوخري تجارت کې کاروبار کوي مودارو پکې نه بل هر انسان چې د نړۍ کې د هر چا سره ښه اخلاق هيسته سلوک کوي بشران او مشران سره هر چا سره مناسب رو وې چلي بل امهت کې شر و فساد پیدا شو خلک بدعاته لګي بدعاته کې لګي دي د بیاو په سنت قائم دي په سنت باندې قائم مګر د پس خلک خبره هرڅه کې فقې دې په قائم دي الله رب العزت هم د دې بدله ورتي بلکې حدیث کې خدا رازي نبی علي السلام فرمایلو من احیا سنتي عند فساد امتي فله اجر مئه شهيد نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې د ما یو مړ سنت راجوندیک د فساد په دور او زمانہ کې د پارا د سلو شهیدانو اجر او ثواب وي عام سنت مبارک ني دي بعض خلایي دا روایت خو عام سنت مبارک وي من احیا سنتي عند فساد امتي فله اجر مئه شهيد حدیث الفازہ صلی اللہ انسان چې تمام مرد سنت جونده کې د فساد په ځمونه کې الله تعالی توسل شیدان ثواب ورکړي شیخ القرآن رحمہ الله وجدا ذکر کړي اصل شهید سیدا خو بینه تویا کا بدن قربان کوو ټیم د پاره کوي او مرد سنت د نبی علیہ السلام تا جونده کې هر ټیم به ست بیزتیا نه او هر څوک به تاسو خبري کوي ساده خلاف وختمی گنه لګاوي لګاوي حدی کې تکلیف ده حقینه بیا زیات دي دی او جن نبی علی السلام قال هو اجر مئات ذکر کړی بل کم انسان سپی د او داس قسم او د دې د وفات نو د هم شهید دي شهید اخیروی هغه سره چې د رده په او داس گرزی او دته چې وفات راتلو دے د اودس په حالت کېو مداوم شهید او خروی دی بل کوم انسان چې قرآنی شریف خي یا ازدکې ازګون کې خودون کې په حال کې چې انسان ته مرغ لکه څنګه روایت د رضی الله تعالی تم تیر شو نبی علیه السلام ورد فرمیلی آلی علی من الناس القرآن وتعلمه تعلمه فا اینکا امتا متشهیده ای آلی قرآن شریف ازدکوان نور خلقو تا ده خودنکوان فا اینکا امتا متشهیده کتا تا فلاسی حال که مرگ آغی تا قرآن ده خودلو یادی زدکولو دا مرگ ساده ده شهادت ده بل کم انسان که پینزیش زلی پرس که دا دعاوی اللهم بارك لي في الموت وفي ما بعد الموت اللهم بارك لي في وفي بعد الموت اے الله زماده پاره پدې مرګي برکت واچې مرګ نرستو کوم حالات واقعات را روان دي حاګه زماده پاره برکت دې خير واچې اللهم بارك في الموت وفي ما بعد الموت کوم انسان چې درځي فزیک زلیداد واوی ودای چې وفات کیږي دمر چې دې هغه د شهادت بوي بلکوم انسان چې صلات زحا د چاښ نوز بیګار عارفه ورک حدیث پرښلو د چاښ نوز کولای چې لا نور د ورځې ګرم شي یو له زلول سمو له سبجودي ټایم کې کوم انسان موسکي دو کا تا سلو رکا تر اتو رکا تو پوری نودت تم چمر غازی دایم حکمن شهید د اخرت شهید دی بل کوم انسان چې په میاش کې درې ورځې نیسی هر میاش کې درې ورځې بعضه لمویل چه هر آشرکه لسل سرز کی یوې ورځې یو نیول او باو ظلمائی چه یا امیز کم دی دیار لسم سوار لسم پینزر لسم دمیاش دی چه سپگمی کامل اوی دا دری روجینی بل چاند نبی علیہ السلام عادت مبارک کو نو کم انسان چهار رمیاش کی دری روجینی سی دام حکمن شہید دی بل چکم انسان وی ترنوی پیل خودن که سفر که وی او که حضر که وی خودی ردی پابندی که پا هر ٹیم که بل کم انسان جہرش باز صورت الیاسین وئی درجم دیر بار کاجی خودش پیچہ سڑی صورت الیاسین او دته چې وفات راځین او د حکم شهيد دی کم انسان چې سلزلی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریفوی درزه ودا حکومت شهید دی ودا غن ته څنخلز دي سر دنیا کې معاملې د هم خلکو بکیږي چې که کولې به شي د هم خلکو کرنګي خلک کې ناخیرت کې والله رب العزت دی تا شهادت ولاجر او ثواب ورکی اگر چې یاغو مکمل هاغه شي وي یا به هاغینه څخه کم وي ولکره شهیدان او مرتبه بي وي ولا تقولوا لمن يقتلوا او یے نیم غنی حالا سو کې قتل کړی شنی شهید کېشه سبیل اللهی فلا د الله کې امواتن ابسمن بل احیاون بلکی ژوندې دی ینی په ژوندې برزخی سره ولکن لا تشورون ولکن تاسو نن په دا ژوندې بل احیاون خدای ژوند دا ژوند برزخی دی دغه موږ کې ذکر کړو جون په څو قسمه باندې دی یو انسان د مور په خټه کې ژوند دی دنیا کې ژوند دی دریم قبر کې ژوند دی څلورم حشر کې ژوند دی جنت یا جهنم کې ژوند دا ټول دی یو بل <سؤال> مختلف دي احکام هم د مختلف دي نو دلته حکم جون چې دی نو بل <سؤال> احیاءون دا معنی چې ژوند دی خو په ژوند برزخی سره دا معنی دا چې دنیا کې ژوند دی ژوندے سړی چوي یو چې لري د هغه بچو ته بیا یتیم ولې ویل کیږي شهید بچو ته چې یتیم ویل کیږي کاري کندی وي بیا خو بچو ته یتیم نه ویل کید او که دنیا په جون دنیا په شان جون وي نو پکار لري چې د هغه د خپل بچا ته په نکاح باندې نه کید لري دارنګ مال هر څه به تقسیميږي دیو جنا علماء ذکر کوي اګصنګ البداي والسناي ذکر کړی ف الشہید فی احکام, في احکام دنیا ف الشہید میتون د دنیا په احکامو کې چې دی شهید د مرده وجدال ذکر کې یقسمو دا مالو داغه مال تقسیمو لشي ذیم وتون کې او امرات بعد انقضای عدته د دې چې کم هغه بیبی را خزادن مخکره چې عده شي دا غی نه روسو دا په نکاح کولی شی بل چاته جووندې سړي خزه خو چاته پنيکه کولې نشي دی وځ نه جووندې جون چې دا په جون دا جوندي برزخي دي او کوم جون وی نو د خپل ضرورت پاتې نشي بیا خو پکه دي چې سره خخ نکلی شي ودې ته ویلې کېږي جون او جوندي برزخي اول حدیث کراځي شهید په واره کې روایت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالیه تم راتله نبی عليه الصلاه والسلام ارواحهم فی جو فی طیرین خزرین خزرین ده شهیدان روحنا دادشنو مارغانو پججورو کیوی او آغی عرص را چده زنگی یا روید که داسم رازی اللہ رب العزت چده کلی چیدی دکتا سو خوشالوی حرسی و اللہ رب العزت نتپوس کی حل تشتهون شیعن ای شهیدانو ستاسو سی ستا اشتحا کیگی زم دیوئی چی اللہ زمون خویسی سے اشتحان کی گئی جب بیا بیا دینا تفوس کی نو دیدہ خبر کی ان ترد ارواحنا الہ اجسادنا اے اللہ زمون داروون زمون جسو تواپس کی صدر پارا دیدہ پارا جمونگا صداب الارکی بیا جنگو کو ثم نوئیہ ثم نوئیہ ثم نوئیہ نبی علیہ السلام دغس رعزی بخاری شریف حدیث کی لا وادیت وان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل نبی علیہ السلام فرمای ز خوخه غنم جزى الله بلار کی شهید شیم بیا جوندیشیم بیا شهید شیم بیا جوندیشیم بیا نبی علیہ السلام فرمای او جنتیاں کویہ ہری شہیداں ہریم دا او یہ جان تورت دروا حنا ال اجسادنا اے اللہ زمونگا روحنا زمون جسد واپس کی مطلب دا لے دا جون دے کو جوندی برزخی دی برزخ دی جون دے او برزخ دنیا او دا اخرت میں کی یوزان لے جون دے برزخ ورتہ ذکر وے کہ دنیا او اخرت میں کی دا یوا پرده دا بل احیاون بلکہ جوندی یانی پ جوندی برزخی سرا ولكن لا تشعرون ولكن تاسو نه په هیګي ولنبل ونکم او خامقه خَا امتحان کوم ساسو به شي په سوسیدونو سره من الخوف دی يرنا من الخوف يرنا يري ممن شطر هما الله ذکر کوي خوف الله الله يرا دا تاسو چې په امتحان کې څوک کامیابيږي او څوک په کې و د دنیا کې چې هر انسان باز پر له ځ الله مليریږي باز نيری خدا امتحان دی دریم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی چې خوف نہ خوف العدو دی د دشمن يره ده چې الله رب العزت در باندې جنگ کې د دشمن يره راو دي خدا د الله رب العزت تر اف نه یو امتحان دی دریم وال جوي امتحان کو موږ تاسو په لوګاو باندې لوګینه مراد ابن عباس رضی الله و تعالی عنہ فرمی طح در باندې راولو وداد امتحان کو تور باندې موږ راولو ورنا الله خو فرمیلی وما من دابتن فل ارض الا علی الله رزقها سورہ ہود سی آیات کی الله خورزې ورکي الله زار درز کمې نشته خدا انسانانو الله را رزق امتحان کوي دویم کولی مأم شفیری مولای دی هغه وی مراد تاسو باندې رمزان روجی در باندې راول لوګه در باندې راول مونږه تاسو امتحان کوو دیدہ پارا چې تاسو د نور خلک معلوم شي جاري باندې څنګه لوګه ده تاسو داغي احساس وشي ونقص من الاموال والانفس ونقص من الاموال او كمواله من الاموالن دمالونا والانفس دنفزونا کمواله من الاموال د مالنا مال کمواله خیادہ چې جنگ کې ساسو jihad کې مالونه لګي امام شاکر ملا ذکر کړی چې هغه فرض زکات په تاسو باندې موږ مقرر کو او ظاهرا چې د مالونه کميږي حقیقت کې غمالنه کويږي ظاهرا مال کميږي ولن فسود النفسونو کمواله در باندې راولو نفسونو کمواله ابن عباس رضی الله تعالی فرمایي چې الموت فی دا زه باندې جهاد کې مرګونه راولو تاسو کو نفسو و نفسو کم او تاسو نه شهیدان کو نفسونو تاسو کم شي وانا و الان فسید النفسونو کم والے وتمرات او د میو کم والے مراد یا خدای عام میوې دي یا مراد دینه میو نه مراد هغه نابالغه واړه ماشومان بשי د څنګه تفسیر مذر نور ذکر کړی دي د ثمرات هغه ما نابالغه ماشومان او بچو رسنګ چه حدیث کراځي تفسیر ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی کله چې انسان نابالغه بچی مول شي هغه فرشته چې الله تعالی وډ شي الله تعالی سرغ خپل علم تفوس کوي اے فرشته کله چې تازه هغه بندنا فؤاد قلبه دا ثمر فؤاد قلبی د زهغه میوه دی ته ناراضه کوله نو هغه حرکت یې کې ورشتوی یا اللہ کو و این ایلیه راجعونی ویل اللہ رب العزت ورد فرمی زیلات سی زمان دی بندل جنت کی و محل تیار که دا اغا محلن دی بیت الحمد دا ورلکی خلیشی نو سمارات مراد اغا نابالی غا ما دی ان خیامت فرز اللہ رب العزت دی مور پلا دا پار شفارس کون کی با امدی دا پار بے اگر زید و بشیر او زه ری ور کا صبر کوونکو تا الذین اذا اصابتهم صبرناک ها کسان دی کله چور سیګی دی تا مصیبتن سمسیبت قالوا للہ یقینن مونږ د الله رب العزت یو و ائن الیہ راجون او یقینن مونږ دی الله رب العزت تارګر زیدون کیو ائن للہ و ائن الیہ راجون دته وی لیکي استريا او د دې ګڼ فضیلویو ساريو کې حديثو کې ډیر شي حديث کرازي نبي عليه الصلاه والسلام فرمي کله یو انسان په یو غم اورسي او, او د غم او مصیبت په وخت کې انا لله وانا الیه راجعون وی الله رب العزت د دې مصیبت او تکلیف او پریشانی په بدله کې د تا دنه دن زیاده خوشالۍ ورکی او بنتره بدله ورته دردی پور علما ذکر کوي کله د انسان یو سیز رخصه او د اننا لله و اننا الیه راجعون وی نو کدا د خوراک سیز وچا غړلی وی الله رب العزت د دېنه بهتره دی انسان ته ورکی دیو جنا روایتوم مسلم رضی الله تعالی عنه ابن کثیر ذکر کړي هم مسلم رضی الله تعالی عنه وی وی زمما قاون یورسپور تراغه ابو سلمہ رضی الله تعالی وعاده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان ک چې نبی علیہ السلام فرمایلی کله انسان تا غم مصیبت تکلیف پریشانی ورسی او د اننا لله و اننا الیه راجعون وی او ورپسې دا دعا, دعا وی اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خيرا منها اے الله ما ته پرې مصیبت باندې اجر راکې او د بیا به تر د ما ته راکې د دې بدل کې نو الله رب العزت چ دې په بدله کې خنۍ امت او خو بدله به ورته رضی الله تعالی فرمی فرمایي کړي چې زما قاوند ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو ما انا لله من موویل او دا دعا مې موویل اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلق لی خیرن منها ای الله ما ته په مصیبت باندې اجر راکې او دې به تر خلیفہ نائب رالوږیږي خو ما ز سوچ ګورو چې د ابو سلمانه ماته به تر ښه قانون چerte ملوي شي دغه چerte ټول زمانه کې با ما باندې غصه هم نه وکړي او د دینه به تر بهر به ماته سوک ملوي شي سورج تیری شي زمای دې کورشه نبی عليه الصلاۃ والسلام چراغې نبی عليه الصلاۃ والسلام د نکاح پیغام ماته راک نو زه په کوم د 27 اثر باندې چې حقی کوم هغه پر مېلو هغه رشتہ خبره ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم شخص چې د ماتا د نکاح پیغام راک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یادوي زه تیار تا یم تاسو نکاح کول ته خو یو څو شرایطونه دي یو شرط دا چې زماته بیا ته هغه څه د طریق نو اته نه چې سازو پمخ کی زماده خلینه داسه خبروږي چې د پی عمر د پاره ګونګاری ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ځخه دې پنې کا سره د الله د غثقت نکي دیم وی زمان اولاد بچي نبي عليه السلام ورته فرمایل چې دا بچي دي نو زمان هم بچي دي دریم نبي عليه السلام ته دا چې دما عمر هغه زیاد دی غړې ما نبي عليه السلام ورته فرمایل زم س ځوان نیما وې چې د دریشر تونه تاسو منظور دي ماتو منظور دي به د نبي عليه السلام سره نکاح او کومي سېمره رضی الله تعالی عنه او انسان انا لله وانا الیه راجعون او الله تعالی موصيبت سپکي او زمیم الله رب الجد داغینا بهتر بدله ورته وکي تفسیر کوته د سید ابن جبیر رحمه الله نه ذکر کړی دی هغه وی ان هذه الکلمات لم تو تو قبل نبینا ولو رفعها یعقوب علیہ لما قال یا اسف على یوسف من الحزن فهو کظیم ذہ ذی کلماتی ان ھاذهل کلمات دا کلمات لم تطع نبی قبل لم تطع نبیا قبل نبینا زمون پیغمبر نمخ دا ہیسو پیغمبر تنی ورکړی شی وی والا عرفا یعقوب کجری یعقوب علیہ السلام کدی الفاظ زبانه پویوې هغه ته معلوم وی ولما قال یا اسف على یوسف و بيذنا من الحزن فهو یعقوب علیہ السلام باوجود غم تنر سیدلو او دال پاس باندې ویچوغه ما په یوسف علیہ الصلاته غم دلاس سترګې سپینې شوې د جړادله ځکه بلکې هغه به ان لله و ان الای به زیات کولو او دمر تکلیف به هغه ته نه به ورته نه ملاوی دی اولائک علیہم صلوات من ربہم دا کسان پدی باندې صلوات من ربہم صلوات و صلوات ای افریننده طرفا درف الله على عبده أفوه و رحمته و برکته طرفنا صلوات منا بخپل بنده باندی موافق اول بندتا بندباند رحمت کول بركت بنازل اول و تشریف في فی دنیا او د عزت په دنیا او اخرت کې ساتل د ویلکی د الله در دا طرف نصلات زاکسان په دې باندې صلوات یعنی معافی یعنی رحمتونه برکتونه دنیا او د عزت د دنیا او د اخرت عزتونه دی می ربهم رب طرفه دربدوینه رب ورحمتون ورحمتون تفسير جواه القران ذکر کړی دی دا رحمتون به تاکیدن ذکر کوه تکرار د پاره تاکید ذکر ته یا تکرار د پار د استمرار چه همیشه پا الله د ده طرفنا رحمتو نوی نیمتو نی یا دوی مانا صلاة مانا برکات او معکنی او رحمت مانا جنت او محروبانیانی و اولائک المحتدون او دا کسان دی په هدایت او پنی غلار دی این صفا والمروط من شاعر الله این صفا یکنان صفا دیری والمروط دا نهم اعتراض دی نهم اعتراض باندې علی الصلاة <سؤال> والسلام <سؤال> باندې کیدو چې توم د بوتانو د عبادت نه منئ کې او توغه په خپلم اصحاب او نایلا دازو کسانو اصحاب سره او نایلا زنانوا دځوانو په شریف کې zina او کا روایت عبد الله بن عباس څخه دي چې zina کا الله رب العزت دې دیناد عذاب پطور باند باندې کړنی جوړته چې کله ته کاڼي جوړک نوخل کوچې دې بهاري وېستن نو صفا دا کم ډېرې دل تاسف هغه سړی چې کومه کانې هغه دل ته ورسو او نایلا کوم ځا مروا ډېرې چې دا نو هغه ځای کې دا ورسول نو درځ ټیم پرال ته خخو هغه ځای کې او خلکو د عبرت په نظر بده ته کتل او خلک وی جوړوسه ضمانت ریدا تیریدان خلکو ته بل سره جوړتو څر دی چې دې تواب دې عبادت او بندګي شروع کا جه وروه ژوندۍ شروع کا نبی عليه الصلاه والسلام هم پرې کې ثواب کولو او د اصل راتنه مشرکین او يهودو د اصل وکړ ته مونږ د شرک منونکي او ته پخ په لا دو بوتان په دي کې او اسافونه الهه ਕਰਨې چې تعالی جوړ کړو او ته وړي د هغه په مېز کې سایه کې د هغه په مېز کې ته ثواب کې د هغه جوابو شهزاد الله لدین نه نه دي بعضو له ماوي هغکان بیا چیرې سو وقت فس هغه بيستلې شي بعضو نه ماوي ولیکن مشرکانو چې تواف کولو حاغې د یو بجنه کولو حاغې د دی بوتانو د بجنه بکولو نبی علیہ السلام چې کولو نو هاغه د دی بجنه کولو چې د نبی علیہ د ابراهیم علیه السلام بي بي هاجرا رضی الله تعالی عنها هاغه د دې کې منډي والی دي داغه سایده بجنه چې کله زوی ورسره هاغه ته د اسماعیل علیہ السلام هاغه ته دو بوز ضرورت شونه یو ځای بل زی. کرب صفاده ری تو خطا کړه مروا ډیری ته داله بچت ځایو چوبې کته څوک بخکاری هاغینه بولې او په وخت نه مو جو چې کړي د دې پامیسکی والي 493 فټ تقریبا فاصله ده صفه او مروا په میسکي دا به یوز کل یو ډیری تو خطا کلي بری ډیری ته په دې میسکي باندې چې دې منډه وهاله الله رب العزت دې امنده زموږ په خوشاله چې هاغه په هاجانو باندې وکړي تاسو وقامه قدم منډه اوس پدې کې و د دنیا مال در نه مال در رسانې امتلاشی هغه مسلمانان د دې وجنې نه کوي چې هغه کې بوتان مسلمانان د الله د حکم د وجنې کوي اینا صفاول مروته او شروع جديد صفا ډیرینه د منډي کیږي حدیث کې کی نبی علی اسلام فرمیله تاسو شروع کوی بما بج الله د کوم نشه الله رب العزت شروع کړی دا ان صفا مخ صفا لفظ مخکرا غلې د دینه ابتدا شوي متاسم ابتدا د صفا ډیرینه کوي لیکن صفا ديري والمروا تاو مروا من شاعير الله دا دنه کو دین د الله ندي فمن حج البيت او يتمرا فمن حج البيت زاج حج کو د بیت الله شریف او يتمرا ای عمره کا فلا جناح علیہ بس نشته گناہ پج باندې ایا تو وفاء بهما دا طواف کی په من زدي دوانو کی ظاهرا د آیات نه زاست معلومیږي چې د دې پامیس کې ثواب كله باندې صرف ګناه نشته دی چې ګناه نشته یمانه چې ثواب او پېنشته او ګناه پېنشته دي دا د آیات نه معلومیږي دا, معلومی دا تاسو ابن کلتیه د اوروار رضی الله تعالی او انهم روایت ذکر کړی چې د اائشہ رضی الله تعالی عنها قرايو اوروار رضی الله تعالی او اائشہ رضی الله تعالی عنها ته ودیت په مطلب خذوب وینه شومانه دین خدای ته معلومیږي وی انسان د وی صفه او مروه په مینس کې طواف وکړ نه دی په ګونګار نه صرف او کچاو موږ کوږي کچاو په هغه د فارس ثواب نشته صرف ګناه پی نشته اشریج الله تعالی هغه ورته فرمی د آیات دا مطلب نه دی دا آیات مطلب اصل مشرکین او غلط خلق او مخ کې د وی په مینس کې طواف اسلام راغی نبی علی صلوات و دا وی چې آیا او اس پا دی که مونگا تواف تو یا نکو. با تواف تو نراکو مونگا گننگاری گو. مشرکانو گا تواف کولو د پا میسکی. دیو جن زین که دا سوال را پیدا که دا. دیو الله اللہ را برزت رولی گی جن گناه پینیشت دی. دا معظامه المشرکون حقرت دی. اپنم دا, دا حقیق خیالو که انسان تواف که گناه پینیشت دی و سواب پیشت دی. و من تا توب آخیران چاچ زیادی او کئن الله شاکرن علیم بس وشک الله رب العزت یا مقابلن یا قدردان دی یا قبل اون کې دې انسان اعمال او په هده خیرن خیرن مراد مقاصد رحمه الله تفسیر مزری د هغه قول ذکر کړي مراد تواف دا واجب ثواب نه زیات ثواب قبول انسان کله دین زیات کی په دې سونو غنہ نشته وی او تفسیری کبیر د حسن رحمه الله قول ذکر کړي وامنت تو واخیرن المراد من هو جميع توعات مراد دین طول نیکی دی سڑے جھر نیکی سمراجات کی اندازہ پارا غو بہتردا فین اللہ شاکرن علیم از ویشکل الله رب العزت شاکرن قبلون کی دی یا قدردان دی علیم او پو هذے انسان دا عمل قدر دی شاکرن کی دنیا کے امالدار سڑے کی طاقت یل صرفی ور کی الله رب العز سر د دې چې زموږ لوی بادشاہت سلطنته او انسان معمولي عملو کې الله د انسان د عمل قدر کوي او لدې ورته اجر او ثواب ورکوي ان الذين يقمون من البيينات يقينا هاغه ځان يقمون چې په دې منزل نه منل بيينات يا چرالی کلم دوازه او دلایلنا دې نه قران ول او حدیث کی مغدا پا ماندہ سنت طریقی رازی نبی علیہ السلام فرمیلی خیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہدرینی طریقی پہ طریقوں کے در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طریقی دی نکبت کو سنت طریقی من بعد ما بیناه لناسی فیل کتابی روستو دہا غنا جب بیان کری منگدہ دی خلق و تاپ کتاب کې اولائک یلانہم اللہو دا گسان الله باندے لعنت اللہ تعالی وہی ویل انہم اللائنون او لعنت وہی پدی باندے لعنت تو ان کی مخلوقات ویل انہم اللائنون لعنت اصل کی ویلے کی گی الدعاء علیہم بے بعد ان رحمت اللہ تعالی دیدی دعا کی جرید اللہ رحمت دل لری لعنت خپلا معنی اللہ رحمت نلری والے نو دی جدید اللہ رحمتنا لریشی ویل انہم اللائینون مراد سو بیں وقتا ذرہمہ اللہ ذکر کریم مراد دینا فرشتیدی چائے سنگہ کم خلق وانے اللہ رب جل وعلا نتوی الله رحمتنا لریوالی نی نو فرشتین دی خلق رحمتنا لریو ساتھی او قل عطارہمہ ہلا حغدا مراد دینا تول جن او انس دی بیریان انسانا و انسانان حقی ولا دعاء کوي چې کوم خلق ومن د الله لعنت دي ودي په ام لعنت وي الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا تابو چې تو بیستان واصلحو او نیکمل شي نه عملي درست وبينو او الهو وبينو بیان اوک بیان ورته اي خلافن قام عليه غان والے داغه څخه خلاف بیان وکوي چې کما دې ولاړو خلقو ته دا وېدا د عالم نه توبې لپاره درې شرط دی قرآنی شریف یوه توبه د امي ذکر شوي ده دېمو توبه چې هغه ده عالم ته ذکر ده دا دریمه توبه هغه د منافقو ټول اسانه توبه هغه د امي سړی توبه دا هغه زکه سوره آل عمران 9 سی نمبر یاد کړئ د امید توبې لپاره دوه شرطونه دي یو تابو ذین اوصلحو توبابو باسی او عمل بصیح کی بس دا دو شرط دی ورله سورہ عمران نووسیات کې د امی توبه ذکر کی پدېږي کې دا عالم توبه ذکر کیږي دا عالم د توبې لپاره درې شرط دي یو عالم توبابو باسی ذین خپل عمل بصیح کی او درېن بخل کو ته بیان کې کمز غلتې چې مخ کې بیان کړی وی بدعاکو پیات شرکیا دا خبر خلکو او دا غلطی خبرې کومې کړې وی نو دیو خلکو ته دا هغه بیان کې اعلام مخ کی خبرې ما تاسو غلطی کړې وی او سی خبره وساده و علم د پاره وزارت درم شرط دی چې غلطی خبرې کوم د کړې وی دیو خلکو ته دا هغه بیان کې څلورمه توبه هغه د منافق ده د منافق توبه سورې سو سور نساء 146 کې یاد کیږي یو څلور شپک څلوې احتمالات سورې نساء ده منافق ده توبه ده پار اگه سلور شرک کنه دی. توبه بم و باسی عمل بم سیه کهی سنک تریخی. اخلاص بم پیدا کهی او سلورم په دین ما ده کلکی منگولی لبا ده منافق ده توبه ده پار اگه سلور شرک تا. توبه ده امی بیا بیاد علم او ورپسی سخت توبه بیا بیاد منافق تا. فوالای کا توب علیہم فزاک سن اللہ رب العزت پر می زبہ مہربانیو کم بدی باندي تاب با یتوب مخی تیرشیو کای چی نسبت عامو خلکو ته وشي نو تاب یتوب را ګرځیدل دل خل خلکو را ګرځیدل وی غلط عمل نیک عمل ته خارون وتا او کله چی تاب یتوب نسبت اللہ توشی لکه توالو سورازی نو اللہ رب العزت را ګرځیدل وی د قهر او غضب او لعنت رحمت طرف کا مہربانی بسم الله الرحمن الرحيم وانت التواب الرحيم والله رب عزت پر میں ذ توبہ قبل ان کے او مہربان ذاتین ان الذين كفروا يقينا هالك سانچ کو پروک و ما تمشلدے وہ ہم کفارن ادی پہلتے کو پرکی اولائک علیہم لعنت دا قسان سان پر لانت الله لعنت اللہ تعالی بھی والملائکۃ وذ فرشتو والناس اجماع نو ذ خالی دین فيه همیشه وی دی پدې لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب سپک باندې شي دی نه عذاب ولا هم ينذرون او ودی تو کتلې شي نو دی تا مهلت ور کړې شي و إلهكم إله واحد داولت توحید سره اوسه خپله ارزه پټګړو صفه صفه توحید بیان کا نو إله تاسو مرزګار تاسو إله یو دی مددګاری یو دی دی آیات لاندی تکسیر قرطبی دوین جلد ایک نمبر صفح کی ذکر کری دی اولو مای جبو اظہارو ہو ولای جوزو کتمانو ہو امرو توحید اول حق سید یجبو اظہارو ہو جده آغی اظہار واجب دی ولای جوزو کتمانو بالکل ده آغی پتول جائز نی دی اگر توحید کار و توحید بیان دی جدا بلکل صفا صفا خلقو ته بیان دی کی سهیله بہانی نشکیدے جسڑے و یلا معاشره برابر نه د ګینلګو سره بیان کوم نه بس توحید بیان کړه توحید د پر معاشره هر وخت کیدوی برابر د بیان ورتکی دی کی و نرمی او سستی نه کی از نه چرچا کید خراب ان دقت تلاند کی کم از کم خبر خوشی منی یا نه منی خبر خوشی دی و جنه نبی علیه صلی اللہ علیه و سلام رضی اللہ و تم یمن تم لیگو نبی علیه علیه صلی اللہ علیه و یا معاز اولو ما تذوهم الیهی و هو التوخید ای معاز کلی چیتی یمن تذین و چیتی خلک و تاول دعوت ورکین و چیستا ولن دعوتا توحید دعوت دے بی توحید اقیدان دا انتہائی ضروری اقید ده ځکه کله چې د انسان عقیده خرابه شوہ، کدی ډیر اعمال کې اعمال ضایع او بې فایده دي. او کل چې د انسان عقیده صحیح شوہ، دې معمولې عملو کې هغه بارته ګټه ورکړي. وردفید. نو الہ تاسو مې مددګار تاسو الہ واحد، الہ یو د مددګار یو دی. لا الہ الا الله الرحمان الرحیم. نش تدې بل الہ بل مددګار مګر هم صرف د الله رب العزت دی. جام مہربانو خاص بهونکي او قاضي مہربان يعني که اونکي زاد دي ان في خلق السماوات والارض دا اوس په دې باندې دليل اقلي او اتہ دليل اقلي ذکر کي دا د مخنه ترقي دا مخي اکي قسم بريات کې دعوه د توحيد وا يا ايها الناس اوزو ربكم الذي خلقكم او هاغه ځکه کې پنځه دليل دلته اوس ویله الهو واحد دعوه د توحيد بیا او پا باندې باندی اتا دلیل نو ترخید ما سبقه ناست این نفی خلق استماوات والاردی یقینا پا پیدایی دست مانو دزمککی و اختلاف اللیلی و نهاری او پی اختلاف دشبا دورست که والفل کلتی او کشتی هغا تجری روانی پی البحری پا دراب که بماین فا اون ناسا سبب ددی فیدا حسلی خلق وَمَا الله اللَّهُ مِنَ ممام اوهجررا ل اللهربړزت د برنا مما باران فاحیا به ارستاذق پ سرم کا بعض اوتییا ر بجر کيتلو د دینا و با اوخواري په کې من كللي داابت هر قسم زند سر و تصورري و اصحاب المسخر تغويد داویداري بین سمائی ول ارضی و مېزه اسمانه د زمکه کې لآیات لکو می یاقلون سامخا دلیل دی د الله د دا قدرت د بارا دا کوم چې اقل نه دا, دا دلیل انسان سوچو کې اسمان دی پیدایشت زمانه تیرې فلایي ځوا اسمان دی نور سینو خلق په څړې کې دی په يرنګ کې څه تغیر تبدل بل اسمان چې دې همدغه څه بيستنو ولاړ دي اوس وړای انزا چې وین زاله ان زاله تنم س کومه من بعد یی احد کله فريج شي دومره له اسمان دې سوکرټینګ کی وین زمکړه انسان چې سوچی کې جيبز مکړه دومره زمانہ خلکو ته دومره فسونه واغ وسل واغسل خو پدې کې سفر کانهغه همکه چې فسونه انسانانو ته د انسان د فایده سې زونه او پدې پدې کې دا نهه پدې کې دا نهه راتلېږي انسان ضرورت پخته واغره سومره سیندونو ان دځم کې انسانان جوړي دریم اختلاف د شپې انسان ایرانشي کله کلشپ زیات شي کله کم شي کله شپراشي کله لاړ شي نو دا تیارې چاته لاړ شي جوړ ورځ راشي شپراشي نو دا رانه شي او سومره زمانو راځي د شپه او ورځې دقه سره روانې پدې کې سفر کول غي داران تشټي نوکشتې په دې کې د انسانانو لپاره الله غني فایده خليدي کښټې جوړون کې د هغې د دینه جدا فایده واخليدي لپاره چې څوک تختیووازي لړګره چاوي هغه جدا فائدې پرې باندې اصلي بما ين فو الناس د انسانانو فایده پکې درېم کښټې کې د خلک د کله کې بارونه وي خون کې وي سامانونه وي خون کې وي دا غې پکې ده بعض کله ګوي کښټې چې وې کله اون کې وي دا هغه جدا فائده ده و اصل کې یو عقیده کې چې پښتين راځه مانو را کوزه اون کې دغه جدا ګټه ده و اصل کې په اون پدې کېښته چې سامان اوریدې تجارت سامان صرف عادي اورل کې پیسې او سګرټ راځي چې مدثم رخل کو فایده پدې کې پرتی دي بل الله رب العزت د باران را لې سمره زمانو را الله رب العزت باران نه کوي او پدې سره د انسانانو لپاره ازم کې نه کسمه قسم د فایده سوزونه پدې الله زرغونی بل پر دیکھ کہ اللہ سمرہ قسم زندہ سر خوارہ دی کہ دنیا خاص پر دی باندې جوړ دی کہ اسما مرغان یو زے پر زے کہ انسان اقل حیران شی بل اللہ رب العزت ہواگان چلی کہ انسانان ته پرے قسم را پیدی پتی دی کہ ورے دا یو زے او بل زے تہ بوجیو دا غینہ باران راوری و تہ سریت ریاح پچلاولو د بادونو کی قران شریف کی اته قسم حواگانی زی دین سلور هواګانی هغه د رحمت ذکر دی سلور هواګانی الله رب ال عزت د عذاب په تور باندې کی د رحمت هواګانی چې یو تویلکیه یی ناشرات درین تویلکیه یی مبشرات درین تویلکیه یی مرسلات او سلوورم تویلکیه یی دا سلور هواگانه د رحمت دی دا فیدی دی بارانونا دا زیونه پا دی سرکیه گی سلور هواگانه دا عذاب دی دا عذاب پتور اللہ دنیا تا سلور هواگانه را دیگی یو تا ویلی کی اقیم اقیم این قاف یمین اقیم شارا شندا بی هوا دویم د سرسره سرسرها غایا هوا چها آوازن کئی او انسانان تا پی نقصان دسی درین دا عاصف عاصف عربی کیا غتون دی هوا تا ویلے کی گی چلا گرد و غبار و دا هری اسی زن سر اچت کی هوا تا عاصف ویلے کی دم عذاب پتور اللہ را لے گی سلورم حوا عربی کی ویلے کی قاصف قاصف من ریح قاصف حغه هوا ما کی هغه د بوټي او داسې زونم ماته یو اوبدي نه راغورځي قاصد مانه ماتون هوا خدام الله د عذاب په تور په را لګي بوټي وني په نه هرڅ ورلماته وي و من الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله جزاء بالشرك و الناس بعض خلقنا ما يتخذوا ها سودي چې نیوليدي مین دون الله سوا دلاحنا انتن شریکان کا کحب الله یحبونهم محبت کای د دې سره حب الله په محبت الله تعالی ولذین امنوا بالله پرې محبت حق غیر الله سرم خلک کې او دا غوسان تور لې دلی شي الله سره محبت دارې مونږ الله ته سجدی کوو اوسم خلک دارې دونو ته سیدی کې غیر انسانان تخوګي پریوزي اعلان کې لږو ته جوندې انسان ته لږوند کې ښکته کېده کی دا داوم سيني دي ان هیناج ورته ویلګي لخر ښکته کول یا باز خلکو څنګه عادي یو اجمو کې دا عدد زیات دي دا جایز ندي نو چې ته مکملتیا د سره ښکته کې او بیا موږ ته سرونه کېته مود الله والا محبته ور سره انسان چې وی د دا, دا الله سره محبت دي غریب مسكين په چیرې وې د الله دا واخلہ د الله ز محبت او جنې کې د قصې محبت خلک د غرولاه تروم کې زیارتون ته حق دې کې نېزم نه ور قبر باندې پیسې کې دي دا, دا غرولاه نظر دا غرولاه نظر کې دی مخ کې یو مج په وای چې د الله یو سره د جهنم ته ورزو دی چې د غرولاه په نوم یو مخ ور کړیو چې یو سره پیسې ور کړیو غډان ودا پدی بګیندې نه ځان نه مکیږي وغذر الله په نوم زیارتونو دې کې دا پیسې ورکول په دې باندې بالکل انسان چې دې شر دې دا غذر الله درامن او محبت دې د الله وعلى محبت هغه سره کې ولذي ناموا که سان ایمان والے دی اشد و حب الله ډیر سختې په محبت کې الله سره الله سره څنګه محبت کې سخت د الله دا دین د فارچ لري ځان قرباني کوي ان کې کی د یقین غیر ميده هر څه برداشت کوونکی ترې پوری تفسیر ابن کثیر غالباً د سوي قول ذکر کړی دی د الله محبت خوارواري الله رب العزت قیامت اورز باندې دی ته وګوره مازه د بندگان سم محبت دی کوم مشرکان کافران چې ويدي تو خپل د اعلی اجر کوم دي غنل او الله ورته دی جهنم ته دوی وکړي څه څه وکړي د الله هغه حکم دې ټیم کې اختیار او دې به اختیار کوي بے بنی ذ مومنان ته چوک موږ دې په جنتم لاړ شي دی و جنت ته ورمن دي کې چې الله سبحانه حکم موږ هغه تهم تیارې الله رب عزت دوپر می ول الذين امنوا اشد حبل لله دنیا کې دې محبت چې هغه دلته د محبت ډیر څر دې اسی خبر ده دنیا سره متعلق دی چې د مؤمنانو محبت الله سره ډیر زیات دی چې الله دې دین لپاره دی دی ځانونه قرباني کوي ولو ير الذين وَلَوْ يَرَا الَّذِينَا كَشْرُوِنَا كَسَانْ يَرَا رُویت لِدل پتوک اسمدی یو تا بیلے کهی قلبی ویم تا بیلے کهی رویت بسوری دستر بو لیدل او دزر لیدل دستر بو او دزر رنوال او دزر رنوال سنگ چو رنوال پتوک اسمدی یو دا هری رویت دزر رویت والی دیرکسوری حج که برای که حالات تامل اب ولاک انتام القلوب اللتی في الصدور ذدی هغه ظاهری ستوری کم چې ددی په زرونه ددی زرونه چې کوم پراتی دی نو هغه زرونه ددی وران دی دی ولویار الیذینا دترویته بصری او رؤیت قلبی دوانسې کیدې شي یوم انا تجربه وینې که ځان چې ظالمان دی هغه وخت یو بوینې دی عذاب ان هغه وخت چې ظالمان عذاب ویني نو دیو بیا یا ولاو ير الذين او شيء حق كان تدالمان دي فهغه وقت باندې يزيراون العذاب كهلي چې دي با عذاب وي ني اوس ندي سوچي چې کم دي لپاره اخرت کې عذاب دیں. جو دیبا دا اقرار کړی وي ان القوت لله جميعا يقينا اختيار الله لرد غون وان الله شديد العقاب وبشكل الله رب ضد سزا ور إذا تبرع الذي نتبعو من الذي نتبعو إذا تبرع الذي نتبعو نتبعو كلا كي بيزار بشيء آغا كسان كي تابداري كريشوي من الذي نتبعو ده آغا كسان كي تابداري كريدان وره أول عذاب آغا ببيني دي عذاب وتقطعات دهم الأسباب أوه پريبا كريشي پميزه دي كي آغا أسباب تعلقات دوستي أو ده فيرجو ده مريده د شاګردي او د استادې یي دارنگ دی ال هغه او د بندګۍ هغه تعلقات ټول به پرکړشي قرآنی شریف چې د ذکر کوي نو قرآنی شریف غنځه هم د قلدې ذکر یې کړی دی چې کم د دې اله دي کم د دې مشران دي غړنل دي په می خپل مشران غړنل د هغه په سروان قیامت پوره د دې هغه تعلق هغه به ختم شي بیا ودی یو بل خلاف شي روز تو سورتي ابراهيم 22 نمبر کله چې الله رب عزت فیصلو کوي وقاله شيطانو لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاغلبتمكم وما كان لي عليكم من سلطان الا عند اعطاكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيا ینیکفرتو بماشرکتمونی من قبل کله کی فیصلوشی خلق به شیطان تراشی وی وګور تا موږ په غره ته روان کړی اوسره له سوقه شیطان به ورته ما غو تاسو صرف دعوت درکړي دي ما غو تاسو باندې په زور کار نه دی کړی فص ته جب ته ما ته دعوت درکړه تاسو ما دعوت قبول کو فلات لومونی ولومان فسته وس مامه ملامت کو خپل ځان ملامت کی ورنځ ما خبره منله یا ورته ما ان ابي مسرخكم و ما انتم من مسرخيا نو خو تاسو ما پریا درسی ما ته تکلیف لري کولی شي نذر نه زل لري کولی شي دی ورته چوسو تا وځنیشم پوری بیا ورته ورتا سر دنیا کې وادي کړی وی دابوکم دابوکم نشن باغونه درته خلارتې نیکه پرته ما شرک تمو من قبول و ټوله انکار کوم هیڅ هم نشتی نو قیامت پرځ باندې داکومې غلطی لري دي دای باید د دا بندگی په پیریو ده مریدې داټو چې د قیامت ورځ به ختم شي او بیا الاخلا او بعضهم لبعضه نه دونه الا المتقین سورې ذخروت ستاسو بیات کړای دي لا کول خخه دوستان چې نه غلطي دوستي وي دا به یو بل دشمنان وګرځي او چې به دار و شا کسان کتابداري کړې شي واه د ها کسانو نه کتابداري کړې واه خپلو په لوه کتابدارونه د شي او بهدری سورت یونس 28 نمبر یا کې من ذکر دا چورتی ما قانونیا نه یا به د سر عبادتونه وکړې چې لګي د روغ وي او سورت احقاف کې وی یوم یوم یحشر وذا الله الالنار هم یوځهون سپګمایا کیږي چې د لا دشمنان راغون شي دی بخل میں اس کی جنگ جگړی بیا شروع کیږي د یو سره ودی اختلافات شروع کیږي وقال الذین تباو او ابو ی حرکتان چې تای بدری لو اننا لناكرتن فكيروين من لارا دبارت ليني دنيا تا فنات برء منهم فسممن بيزار شو دوينا كما تبرؤوا منا لكسنگاجي بيزار شل دي زمنا دقصي ومون دي دينا بيزار شومون بل دي اي با توبندگي نه كو يريهم الله اعمالهم دقصي الله رب زد خي اغبد عملونه حسرات حظرات دغدا افسوس نوبوي علیهم په دی باندې دې دې سبب د افسوس په دی باندې حظراتن علیهم د قیامت یو نوندې یوم الحسره سورې مریم کراځي وانذروم یو مل حسره دې خو دې امرودی دې ذکر دي یوم الحسره ورته کوې په هغه ورځ باندې به انسانان افسوس کوي او افسوس به سکه نکاکر بزان له افسوس کوي نبی علیه السلام نا فرمان بزان له افسوس کوي جایز جا قرانی شریعت نسبته ضروکړې دا به ځان لا افسوس کوي مشرکان ځان لا افسوس کوي نو مشرکان او افسوس پدې دي چې ذکر دي جدي به افسوس وکړي چې کاش موږ واپس شو بیا موږ قصه نه او سوره هجر دو نمبر آیات دیم نمبر آیات کې د سوال سلمې سپاره اولینې آیات دي کاکران را افسوس کوي ربما یوذ الزینا کفروا لو کانوا مسلمین دیر کړه دې خو هغه وګنیا کسان چې کافي لو لوکانو مسلمان کاش کچري مسلمانانو یې حق دې کې بیا افسوس کی چې یو رسو مسلمان خو بیا هم او رس په دې جهنم نغوزی موږ په همیشي وبدې درې مفصوس شې چې تاج نبی علی سلام نافرمانی کړی وي نو قیامت ورځ به اړین مفصوس کی داغي ذکر سوره قران 27 نمبر یاد کی راځي او وشته موږ سی بارا کین و یاوما يعذ يقولوا يا ليتني اتخذتو مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خلیلا سورة فرقان آيات نمبر ستا يسو مجتمع آيات فها ورز بانده چكونا بلگئی ظالمان پا قلو قطبانده او دابوا يا ليتني اتخذتو مع الرسول سبيلا هاي ارمان هاي افسوس شما خدا پیغمبر تر اللار نوله و داغ تابدار یا ویلتا لیتنی لان ات تغسلان خلیلا هایرمان آیا کو سیمه پلانې په دوستي نیوی نیولی چې د سیلارن واړو ما دا نه چای چې قران شریف ته نسبت د دروغ کړی وي چې سورت الملک نهشته مو سي فاران لازم نمبر آیات کې دا غي افسوس ذکر کی یا غي وقالو لو کنا نسماو او نا قلو ما کنا فی اصحاب السائر فاطرفو بضم بهم فصحق لأصحاب السائر كامت فارز بانده جهنمين سرية ملک لسمائد وقالو لو كنانا سماو او واي بدي کاشت مونگا ده قرآن شريف آورد لئوه او ناقلو بیان پاکی سوچ کرده ونما كنان في أصحاب السائر نن بمونگا ده گرم ورد جهنم تنو راغلے الله فرمای او غورافا طرفو به ذنبیهم دې د خپل ګناه اعتراف او اقرار وک دنیا کې خديت اثر سو ګنانوي چې قران خري باندې اوري نو پېزان کوی او سو گناه دا غزه ګناه نه ده چې دا ګناه نه وي بلوسو چې ګناه وي فاطرفو بی ذنبی الله فرمای اوسې په ګناه باندې اقرار وک دنیا کې خنکولو کوم چې کله ورته صدا ملایوي اوس ورته پتو لګي چې تمام دغه ګناوه ظاطر فوب بذمین فسوق الاصاب يصير الله پر می دله تبدیل اوس کو کی اقرار او کی اعتراض کی سے فائدہ ورتور کی دنیا کی چې پریزان په کړی پیدا به ورتور کړیو وه ورک. حکمدارنګی تا دلح رب ول عزت عملونه ديدي حسرات علیهم چه افسوس بوي په دی باندې و ما هم جینا من النار او نه بوي دی وتون کی د اور نه روز و راشی صورت الابراهیم که جهنمیان یو روایت کی پینزه سوا کال رازی بل روایت کی زر کال راغلی دی چه دیتا عذاب ملاوی گی نو دیوان پینزه سوا کال رو پوری چه دی خشور خجر آگانی خفر یادونا خووخی خووینی خفی پونه و دستر و منطوی کی چه دیتا موقع پدی حال بچاتا رحم ورشی چه اللہ رف رزتا پدی رحم نورزی نو دیدین روز دو دیو بلکل چ مجیکله بالکل خاموش شي دنیا کې کله سړې بوک هرتاله شروع کې بالکل خاموش شي زکه په دې چارته رحم ورآغله چې بالکل خاموش شي مبياوم الله تعالی رحم نګورځي نو دی په خپل وې ثوابنا علینا اجزیانا ام صبرنا خبر ده که مونږه فریاد کوو یا مونږه چ پات کیګو مالنا مماهیس زه مونږه 파را دخلات زی نهشته د دې لپاره بیا د خلاص دې نشته دی دې نه بیا وتم نشته دی وه په خپل وای قیامت وره سړي مؤمنون کې رازي دی وای رب انا منها فانعدنا فنظالمون اے رب مون دې دې جهنم نوباسي که مونږ بیا ګنا واپس یو مونږ بظالمان یو الله ورته فرمای قالق سو فيها ولا تكلمون قريشي ما سرا خبري امه کوي قالق سو فيها دنیا که خلق سپی توی یا دیر چیزو که بدی شی اللہ با دی جهنمیاتوی کوری شی ما پس خبری, م... خبری مکوی دنیا که مزمان حق پرسو بندگان رو پسی قپولیو نوست ما زر خبری مکوی کوری شی یا ایوها ناسو کلو دوس ارد پا افعالو در او ترغیب دی آمال سالیهو طرف که او حلال خوراک طرف که یا ایوها لذی یا ایوها ناسو ای کلو اخری من ماده اغسنا فیل ارده که بزنکه کی دی حلالا تویبا حلال او پاک حلالا تویبا حلال که اشاره چې حرام نوی او تویب که اشاره یو کله کلا حلال وی او آغا تویب نوی مثال په تور خصفا کل وقتا دا میخیل بلسید پا لیکن چه آغا سخاشوا تویب نشولا پیدا باز بیم او حلال کلی او سیز توی تویب وی سریتا پاک کاری و هلل نیوی یزره پتور د خری از سپیغه تخصه فاکا او چې حلال نه ده نو میو خری نو دوی شرکونه حلال طیبا حلال خوری او پاک خوراک وي سهل بی عبد الله رحمه الله قول تفسیر قرطبی ذکر کړي دیم جلد 216 نمبر صفحه کې ان نجاتو فی ثلاثه نجات پدری سيزونو کې انسان ته کې خلاصي ملایويږي یو اکل الحلال حلال خوراک کول دریم واداء الفراइज فراइज ادا کول دریم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبی عليه السلام تابع داری کول دا د لري کنه نجات پروت دی فرا کول دریم اداء الفراइज دریم الاقتداء بالنبي الله عليه وسلم د عليه السلام تابع داری کول داوین سعید بن یزید رحمہ الله اعظ ذکر کړي دي خام لو بیا تمام العلم بن زادتنا بن زقونه د اسی وی بن ز کارونه چې پدې دی باندې دین سن علم مکمليږي تمام العلم په بن کارونه یو معرفت الله ذل دلال الله معرفت الله په ینګلو دا ذین انسان علم الا برابر د معرفت الحق چې اول معرفت الله اشارت توحید ده تا چې دغه عقیده به سې وی دی الله او سې پیې نه وي د معرفت الحق اشاره چې به حق پرست وي حق پسې به ځک هغه هرڅه لري نو د انسان پوره کې درې اخلاص العمل لله عمل چې دی خالص کول د الله درزاده پاره کول د پوره والی د عقل خبره ده زکوۃ کا انسان کی حریری کاری کی او خیر انسان اللہ دے پارہ عمل کی زکوۃ جو ثواب اللہ ورتیں سولو رقم العمل علی السنۃ و سنۃ طریقہ بان یعمل کول دا پدی پروالے د علم رازی پنزم اکل الحلال حلال خوراک کول دا پنځه کارو چې انسان کی پدی سر انسان عقل تمامه گی پوری کیږي دو حدیث کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل غم انسان سی دنیا کې حلال خوراک یو کار دویم کار د سنت مطابق دې خپل ژوند کیری او دریم نمبر خلک دې تکلیف نه دی. دي خو خپل باندې چاته بد را دي نه عمل کی چاته تکلیف نه راسي دا درې کار چې کوم انسان کې نبی عليه السلام فرمایي دي چې ان شاء الله به داري جنت ته داخلي کی دا نبی عليه السلام عبد الله بن عمر رضی الله تعالى ته فرمایلو چې لو خپلتونه او ازماری کار به قصللا، ظانوا سلو خلوتونونه لازم که کا سرو کارونه پزان کراولله یو کتال رسوک سوووق امانت کی او د امانت حفاظت کوه امانت به عام دی که خبرې امانت دیاتته سوپوی چې دا خبره بل جااتمه او بل ان سر محکوز مشوره دا ات سره چا مشوره کا امانت دی بس بل چااتیم و چې ما سرهفلانی دا مکوره ک دی کړی وه کاا هرر چا خوتا سره بیا مشهوره کوله. دارن امانت چه تا تا سهوده دار کنشه آدم امانت دی دیدی و پورا بیالی حاسکی حق و ادا کی دارن دنیا کی چه دارد سرچه امانت کی خلو نو دیدی دی با خیال ساتی نو امانت خیال ساتا دویم نبی علیه سلام و تا قرنویل رشتی آوینا کوا درین اخلاق پیدا کوا او سلورم نمبر دا حلال قرآک احتمام کوا دارنگ حدیث کرازی نبی علیہ السلامی و صحابی دین سعد بن ابی وقاس رضی اللہ و عنہ نبی علیہ السلام تفرمی چی ما دا پارا دعاو کن چیز مستجاب و دعوات شما زمان دعاگانی خیلق قبلی ما دا پارا دعاو کن نبی علیہ السلام ور تفرمی من الحلال سعد بن ابی وقاس دا حلال خوراک کوام وراځی کېنه حلال قرا کوي او مستجاب الدعوات چې استاد وابه خپلېږي بیان ویلې سنامو فرمایل قلامی قسمی وللې نفي بيدیح قسم دې په غغذتی کې چې په قبضه زمارو بږي چې کوم انسان حرام قرا کوي نو الله رب العزت د دې عبادت چې وي 40 ايامه سلوي خرج ده ده عبادت نه قبلې یا نبی علیہ السلام فرمای کوم بدن چې په حرامو باندې شي نو د جهنم ورتل ډیر مناسب دی الجسد الذی غذیا بالحرام فالنار اولا لها او کما قال کوم بدن چې په حرامو لوی شه د تربیته شه نو د لپاره د جهنم دا اور بیا ډیر زیاد مناسب دی حلال قرق بی پوری چکل دنیا کی عام خلیتی پر حرام کی امطلاوی لگیاوی او کلا پردیس مکی پر مال رشوت پدی کی لگیاوی او داوی چنا کل سدخوری و ما دے پخپل راک کل رشوت خوری و ما دے پخپل راک کل پردیمال خوری و دا پ بدماشی ما ز مکی کل ما دے نہ پزور نی وری دا خبر تردی پوری دی آیات لاندی ولی موزی کر کری کچا از تا اونی ولی قاضی در لفیسلو کا مشر جرگی والا فیسلو کا غلط فیسی تا واغسی غلط از مکہ تا تا معلومت زما حکمی کی گی اگر کدر لقاضی مشر جرگوال فیسلو مقدام در لن حلالی گی وجدادا بخاری مسلم شریف کی حدیث رازیت روایت دو مسلم رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تا دو کسان راغل لفیسلو پبارکی دیکالا فیصله وشو نه حقي او سره د چاچ حقو ناغه د خبرونه چالا کنه او دیم سره چې د کم حقني کې د حقوق نه ډیر چالا کو او قاضي چې فیصله کین هغه په دلیلو فیصله کی چې کوم طرف ته دلیل مضبوط او قاضي په حقي فیصله کی نبی عليه السلام په مکی دی فیصله او ورول خبره ورولې نبی عليه السلام چې چا حق نو د هغه په حق کې فیصله وکړه یوس ورته معلومه شای چې دا حق دنه کیدو خدای چې الله کوي او خوینه په دې وجورته مليو شو نبی علی صلوات و سلام بیا ورو خپل اورته فرمی یا ذاته کما لچا د پاره فیصلوم پیډوی خدای دا حق نکیډو د فلا یاخذو فلا یاخذنو فینما اقطل قطعه من النار دې دې هغه سیز ناخلی کما ور لفیصلو ګدا ور نه ما د اوري او ټوکړم ور لرا کټ کوته می ورکا پر دې مال کاسوک پریشوته اخلي دارانکه په هرې طریقې خو چې پرده دې د حلال کې دې نشي ستا پر د اعمال هغه کزي او مشرد الله فیصلو مو کې حلالن طیبا ورکه وی طیبا حلال او پاک ولا تتبو قطوات شیطان او تابیده مې توي شیطان د طریقو د شیطان خطوات عبد الله عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی خطوات نو مراد د شیطان د عملونو تابعداري نکوي او دوم خپل ابو مجلذ رحمه الله هغه ذکر کړی دی خطوه مراد ان نظرو فی معصیه الله د الله پنا فرماینې کې ان نظرو فی المعصیه نذرنا منخدید الله پنا فرماینې کې د شیطان طریقې دی او دوی ذکر کړی طاعت هو د شیطان تابعداري نکوي خطوه اصل کې د دوو کلمونو په ميز کې دا, دا کم دی عربی کې دی د خطوبه لیکيږي ان او په قدم باندې قدم مخلي کنایه دا د هغه نه ورپسې تلل نه چې ورپسې مزي انه هو لکما دو مبین یی کنایه دا د تاسو اذو مبین دشمن دې ښکارا دشمن ولې ښکارا دی د دشمنی د ښکارا کې تاسو نکسرہ ادم رسول الله سره سجنو کول او تکبر او کو ځان ویکو او د ویلو چې لاحت نکنه ذریته اله قلیلا ای زبا د اولاد جوړ اومړ غوړل او بس ودغه خپل دښمنۍ ختاره کوي دی واینه خاره دښمن دی او ان شاء الله په او چاته هغه حدیث د نبی علی السلام زکه حکم کمه موږ بیا چې ابن حجر اس قرانی دی مولا ذکر کوي چې شیطان په خپل سره خلک یادی چې زمرد دوستان او زمرد دښمنان دي اینما یامرکم بسوئ یکنان دا شیطان حکم کوي تاسو ته بسوئ والفشای بسوئ د ګنا په خبر او والفشای د بهای په خبر وباندی وین ما را بسو اي اقوالي شركيا والفاشاء افعال شركيا غلط کارونه غلط عملونه تخي وان تقول على الله او دا چې اوي تاسو په الله باندې مالا عالم نه هغه چې تاسو نه پیږين کنه ما يامركم يو ورثق ذکر دي شيطان هغه چې خلق ته حکم کوي په بيهي باندې حکم کوي داوود کوشش دادي چې انسان بيهيا کې داغ اولادو په دې کې لاغي د انسان وسوم کمچې د شیطان اولاد او شیطان ملګری دي هم په دې کې راګیا دي چې انسان به حیا کې درې پوری چاته می کپڑے وی حاوی ولې نیمه تر رسولي زمون پوری ولا پد تو رسول او لستونې کې د حالې تر مټ ولې رسول او کمې چې د حاوی ولې تمامه هم له څخه پوره ولې رسول چې دین رسوله سومره کمېږي کم چې ناری هم وی نو حاغیم چې ډېر اکثره ځانګي ودي حالا دې شریعت په لحاظ سره زنګون چې دام هرې اورت کې راځي ګناهه کبیره دا زنګون ښکارا کول دا ګناهه کبیره ده کړي ټونو دي چې عام طور باندې دا کم شټنو چې استعماليږي زنګونو نه په خیری دا بالکل د نارینه نا لپاره زنګون ښکارا کول هغه حرام دي زنانه قوت بدن هغه پرده دي زنانه چې دی نو هغه چې دی ګمې سونه سمره کې چې سونه ولا جری له سوني ختم ته نو پټي خرچه ولا ختمه جامي چې له اوله راته راځور لکه مې چې څومره وخت تیریږي نو خلک دې کمی دادة شیطان دا د دا دا دا دا دا دا او حکم چې بار کنه دي په حجاب په پرده باندې پابنديانې لګي ځکه شیطان چې د خلکو کې به حیرا ولې موږ کم داغه اولاد او داغي ملګري جرمني او د برتانيو څومل کنه پابندي بالکل په پرده باندې اوله کېدل چې سربو پرده به نه او دې دې کې کبا بازار تلاټ سین وسړې نه برکت دې شي نخښته کې دې چې په کم تراب باندې وداعي حل چې سړی یو عزتمن سړی فارزه کېتلی نيشي دا د مسلمانانو د پښتنو علاقې دي وایدا قیل له متبیو ما انزل الله دا رب السلال الباطل چې غلط باطل طریقې د دې استلال م کوي وایدا قیل له متقو او وایدا قیل له متبیو او کلا چې ویلې شدې ته تابع دی الله دا حق الله رب العزت قالو ای دی بلنته یو بلکی تا بيداری کومغا ما الفینا علیه ابانا هاغه من دی مون دی من پدی ما انزل الله کی قران او حدیث دوان رازی ما انزل الله الله رب العز شریف حضور کړي او دی تا و هی جلی وی لکی اختیار و او دیم پټ و هی را اسلام حدیث شریف هاغه مبهدا ذکر رستو تری نجم کرازی و ما ينتقوان الهوا ان هو الا وحی یوحا نابی غمبر د زانه خبری نکی مگر زمونده طرف نه د توح بولی شی یع دین فرق هغه وحی مطلوب او غیر مطلوب یو تلاوت کی او د بی مو وحی تلاوت نکیږي وای دی تابیداری کومگا ځا هستوی چې مونډی مون پدی پلان زمونگا الله رب رضت فرمی اولو کان اباؤهم أو اگر چې و پلان دی لا يعقلون شيئا جن په دل په سسیت باندې ولا يهته د دنیا په ني غلار بندي پلانونه په غلطه روان دي بیا هم په پلان کې په سر روان دي شيخ القران رحم الله وای دا یو بهانه دي چې پلان کې په سر رواني کدا ویني په پلان کې کچکور کې اوسې دي د کچکور کې وای نو ستيږي د دنیا خبره راشي نو بیا خپل او خپل غاډو دا ورل بیا ګوري او چې کله دین خبره راشي نو په پلان کې قبلای می کفرسین الدین پلا نيكونو فسلاځه چاغان بي علي السلام دي صحابه کرام رضی الله تعالیو ته اونې کان خلک دي ومثل الذین کفروا ا مثال کسانو چې کاږي دي مثل کا یا محمد دل محذوف دي اے نبی علی السلام تا مثال ومثل الذین مثال کسانو کفروا چې کافر دي کما الذی پشان د هغه کژ نه یعنی قوت آواز کې بما لا يسمع و بار لا يسمع ما لا يفهم جدين بويهي يعني چاته چواس کي الا دعاء صرف بلنا او نداءن مگر سر او आवाज سرخ خبر او ري आवाज او ري نور بي بويهي ابن جرير مجاهد رحمه الله قل ذکر ڪري دي وي الله رب عزت مثال ور ڪري دي ين قوم مثل ضرب الله تعالى لمن يسمع ما يقال له ولا يعمل دا هر انسان مثال چې کله هغه ته خبره کوي دیخ او ورسي خدای په هغه باندې امن نه کوي لکه میسل البهیمه تسمع النعیق لکه څنګه چې بهیما ځناور سروې هغه आवाज اوري ولا تعملو هغه با باندې امن نه کوي په आवाज باندې متقوس یوی په فار مثال په شان د ځناور دي ځناور دته आवाज کوي افوا شادي قوا شاه غاډه راواند را یا بل څه ځناور په دی आवाज باندې اوري خو سي خو پويږي دغه سیا کافر یې نیبیل اسلام تو خودی ته आवाज کین خودی ني مثال په شان د سارو دي کویږي پینا صافه خبره باندې عمل نه کړي سمم فو قناميون پهم لا یاقرون قانې دی دا کورې دلونا ګنګيان دی دا کویونه واندي دی دا دلونا په زی کیاق نشته یې یا ایو الیین امنو کولو من توې یی ما رزق نا کوم ای ایمان والو ورا که وې د پا کو نه در کریم مونتا اوسه وشکور ولله او شکر ادا کی الله رب العزت لرا ان کنتم اياه تعبدون د جری تاسو د الله لپاره عبادت بندګی کوونکی انما حرم علیکم المیتۃ انما حرما یکینان حرم دی علیکم المیتۃ به با تاسو باندې مرده راځي دلور سیزونه د تفسیر کې چې ذکر کړي دا دلور سیزونه د مخ نه حرامو وو کله چې الله رب عزت سلام پیدا کړ دا دلور سیزونه د حق معنی نه حرام دی او مرده را و عوام خلکو جهالت کې بغاځي خلکو استعمال کولو دیم ود ما اووینه دا هم حرام ده خوینه نه مراد دمن مسوح هن سورتی انام 145 ايات کې برای شي او کو ونا بهدون ک و نه دا نهاغا حرامه دهنا هم ده بدونون ک ونا کوم درگ و چې سااروی سټین کال لږي د کومنه چې تنزی نو دا حرامه هم او دا پلیته هم ده کونا چې سااروی په بدن ک پات شي هغه حرامه هم نه ده او په غې کپړ نه ما کېږ وال احعمل خینزی او وقا د خینزیر دا حرامه دا خینز دا ټول د هرری اوسی د استمان ها هغهبل پل حرام دی وجا لامی من کې ایمره مه الله ذکر کوي خنځیر انتهای به غیرت دي فزناور په ټولنه په زناور کې دی هغه خنځیر دی زمرا به غیرت دی دوی سره کې نر او ماده کې رواني په خنځیرانو کې بل خینزیر چې راشي نو د اکثر د هغه نر سره روان شيخه ده په ځای فری کې دي او دویم داخه کې چې نه بل خینزیر روانه کې نور او زارو کې دا غیرت وي هغه په ستنا سره جګړه وکړي دا غیرت هم په بل طرف باندې روان شي واللہ ربنی زدنی مسلمان بے غیرت یک وقف نه دی دی وجنا د بغیرت سیزا وقف اللہ ربولی زد حرام کړی دی ها و ما اوہ اللہ بہی لغیر او هر هغه سیز چاواز وکړي شی پدی باندې د پارا د تعظیم د حرام دی و ما اوہ اللہ بہی لغیر اللہ با خلق و ما اوہ اللہ حلال <سؤال> راست چې حلال کړې شي د پاره د غیر الله نه دا حلال دي خدام معنی صحیح نه ده ځکه دی دې د پاره معنی کوي چې کوم شی زباشه نو حرام دی د غیر الله په نوم او نور دا ژوند حرام ندي خو ته زیارت ته لاړې هغه ځکه کې چې اوس کې نه دا حرام ندي هغه ځکه چې تاسو خوراکو کې پراټي وي نو سویدا هغه ځین مال کې دوی وړلې مځه حرام ني دي د استعمال وې صحیح ذرب د کم سروې د غیر الله قانون حلال چې ودا حرام دي خدا خبرسته یې نه دا وجدادا او هله چې د عربی کې आवाज دی ویل کېږي اگر څنګه تفسیر قرتبی ذکر کړی او هله رفع الصوت دا به आवाज وچت کدارن تفسیر الله دویم جلد 120 نمبر صفحه کې ذکر کړی الا احلال اصله رفع د आवाज وچتوارې دی ویل چې جافه आवाज وچت کیند غیر الله مثال پتور سقوراز د ریجې پخې کې او دا ته اوې چې دا پلانې بابا پونونه باندې ما پخې کړې دي اگر چې دا خو سیزه به نه شو ولیکند هغه پونوند زب دارو پونوند زاسې څوک دا بالکل حرام دي یا چې پارتي یا الوه باز دې نو چې زیارتونه دې ته وړلې کیږي وجل غیر الله پونوند کوم چیز څوک کمسې دیوړه دا بالکل حرام دي او ده دی که سروې دې حلال پونوند دې بارک تذکرۃ الابراض ذکر کړی دي فالضابح و مشرک و المذبوحة و ميتة و امراتهو با اینا چاچه سیز حلال که ندا حلالوون که اجده پده پی مشرک شه و المذبوحة و ميتة و کم سیز در غر الله پنوم حلال شه ندا مرده ده او و امراتهو با اینا پده صریبانی خدا چه ده دو طلاقو بانی طلاق شلان زکرده شرک و کوعقیده بالکل بدل شلان دی پر ولما ذکر کی چې کوم سی زغیر الله په نوم باندې زباہ شو مداب از سپیته هم نه اچي بلکې دا بز کې اس مکه کې وی ختی دومره مردا سیز دی وجه دا اجلاس په لکر الله رب العزت یو تغر الله كنمر کې اګه څنګه بخاری شریف کې امام بخاری رحمه الله زید بن عمر به نو فیر ذکر کړي یا ایبو الا قریش زبائحهم زید بن عمر بن نوفل جدادا جهالت هغه لوی موحد بیر شي او داس موحد چې ډیر جهالت علماوي تقریبا ډیر لس موحدین یو پاک زید بن عمر بن نوفل دا عمر رضی الله تعالی او ماما کې نبی اسلامي موګه باندې صحابانو ته پوسکولو تاسو کې چې زید بن عمر بن نوفل لیدلو یو تن ورتي مال لیدلو بیت الله شریف سره خلکو کو وشته توحید هغه بیانولو جهالت په ټیم کې هغه توحید بیانولو او د توحید بیان کې چې کوم د هغه شاعر دی سړی ورته حیرانې جنن زواسو د توحید نشي او جهال پټین کې امام بخاری رحمه الله ذکر کړی د قریش په دی و, و چې هغه بیانونه دابویل چې دی د هغه الله په نوم باندې منختول کې او دابې ورته عائشہ تو خلق الله تعالی دا غړي چری د الله تعالی صاحب پر بارا پیدا کړی دي وانزل لها من السماء د دې باران د په انتظام الله رب العزت دبر نکړي وأنبت لها من الأرض نباتًا ددیدا پارا کہ اللہ رب العزت نے و پیدا ہم اللہ کو ورا کو اس خاک ورت اللہ ورقید اسا کہ اخریاد اللہ بوکم سراخلی متاذکی ثم تزبحون ولا اسم غیر اللہ ددید باوجود تصبیع بغیر اللہ کو نمن دے حلالیک توئی و پیدا کر جو کہ اللہ کو نمن دے حلال کر متاذوب بغیر او زید بن عمر بن نوفل جهالت کې هغه سره تیر شوې دي چې هغه ویل ولا ناکل الا مما ذکر رسول الله علیه مو او صرف هغه خوراک چې کماند کم الله نوم یاد کړی شي دا له نه بغیر د بل چا نوم بیا چی یاطه دې موږ هغه خوراک نکو او سوز زید بن عمر بن نوفل دغه څه خوراک امام بخاری مولا فرمی مخکشه زید بن عمر بن نوفل ورته دي کور کا خوراک به نه او دې چې الله نه بغیر د بل چا نوم بیا شي نو کومه سېز یالله نه بغیر د بل چا په نوم حلال شه دا بالکل نپری بل څوک کله چې دا خو درېدې کوسه تکبر کوي او رزق ځای کیږي وله حلال شی دا بو حراميږي او حرام شوم د دې وجې حرام شي چې تا د غیر الله نوم په دې باندې واغستو در دې پوری نظر غیر الله د الله نه بغیر د بل چا په باندې منخ تکول که معمولی سېزوی تر دې کې یورپي او دروپي د ورک پدې انسان جهنمي کیږي حديث دي صحيح حديث دي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب و توحيط نور و كتابونو ذكر کرد خورة الهيون نور ذكر کرده بعض وقت رواية سلمان رضي الله و سره ذكر کړي چابل رواية سران نبی علیه الصلاة والسلام فرميليو داخل رجلون یو سر داخل شه جنت تاب زباب ده جه یو مجد وجنا و داخل رجلون نار یو سر ارت داخل شو ده دا مجد ساهي کرام رضي الله تم تفوس کي قالو کي کی په دالکه رسول الله اې د الله په غمبر داسنګ واقع ده دا چې یو مچ د وږنا یو سره جهنن کلا او یو مچ د وږنا یو سره جنت کلا نبي عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل مر رجلانی علی قريه لهم صنمون یو د وکسان په یولار باندې روانو پلار کېو درگاوه یو بوتو څوک به تر هغه پورې نه پر خېر چا بچي د هغه په نوم باندې نیو نه ور کړی نو زه راتللو دایو کا چتله دوی ته وې قرب سره وګرځواد د درگاه په نوم څه منقته ورکا هغه ورتوي لې څه اندې شی ون ما درا خصوصیت نشته دی هغه ورتې زباب اگر کی اومچو می خرابې ورزوم دسی پرېدون نه درځم دا سره موږ څه چې لاس دې دسی شو نه بیل فماتا تا دخل النار حل هر کلاچ دا سڑی مر شو الله رب برزد دا سڑی جهنم تا دا داخل که دویم سڑی نبی علیہ السلام واقع بیان که اگر توی قرب سروغر زواگی نینی دپریدو اگر توی ما کانا تقربو من دون اللہی و شیعان زخو اللہ نبغیر دا بلچاپنو مند مند مند ورکو ما نواغی پر آغان شل فضربو نقهو سڑی ورلوالو شیده که نبی علیہ السلام فرمائل فما تا د ګلګې دې مرګ الله را عزت دا سره جنته ته داخل کړه خو دې یو مجد وجنا یو سره په جهنم ته دې یو سره په جنته ته دې نو مج سمره معمولی سي دي خدایو الله په نوم هغه منقطه کو حلال کړم ندم دقه سره ورغورځولې دي او بیاغم هم الله رب عزت دې سره جهنم ته ورغورځو نو چې اوس خلک زیارتونه دې او په دې سوګزان سره چیلوري اوروري اوري سوګزان ترګډا سوک هغه دې کله 300 روپې او سوک 300 روپې اکثر وزیرتونو کې چې پیټي او بکسونه یې خریده چاندې د او هغه ځکه چې خلک پیټي ور کوي سبا نه پیټي ور کوي دا غي منښت ور کوي که څوک چنده ور دا, دا, چند دا, دا الله دا رضا ده په نور لگ دیونه دي دی. غریب مسكين فقير دې غوري هغه ته ور کوي جماعت کې ور کوي بل دې بل دې پوهیږي دا زیارت کې خاص هغه ځای کې د قبر سرین زی پیټي یې خېدان خو دا هم دغه اخیله دا ایجاد ده په نوم باندې نما ها او اللہ به لغیر اللہ هر هرسی جلال کرشی دپار د تعظیم د غیر اللہ نه حرام دی سو او چ आवाज کرشی پدی د پار تعظیم د غیر اللہ حرام دی فمن ذو تر را باغ ولا عاد فمن ذو تر پس هر اسو ها کی محتاج شو غیر باغ ولا عاد غیر باغ چې نی زیاد دی ولا عاد نبی حد نہ و تن فلاعیت ماری هی پس نشتی گناه پده بانده انسان حالت اذکراری دی تولیه کی گی انسان دمرگ و په پکشمکش که دی چه ده انسان کده خورا کونه که بزا مرکی گی ده بلکل آخری دیگرو ترستی دی دلی ده مطبع دی وقت که انسان تی اجازت شده دی چه هغه اول نمبر علماء وی که مردار ورطا ملاوی دل مردار دی اخری دویم کده وی چه وی نوی نوی نوی استعمال کی درم کده خ او څالو رمن نن که بیا مجبور بیا دی نظر رسول الله اخري ورغه د موردا له عادت نه خې دي د نه غرلانه چې دې د دې استعمال وکي غیر, غیر, غیر باغ ولا عاد مجاهد رحم الله ذاکر غیر باغ ولا عاد نه مراد ڈاکو رهزن او باغی دي یو څړې ڈاکي دا د دا پارزي کوي حالت استراری کوم شېبه نو خري ذکر دې نیت کړي مخکې نه خراب را روانه مردي شم د قصې شي دا رنگ باغی بغاوت هغه د پارم دا جائز ندي او دریم سوچ د الله پنافرمانی نافرمانی سفر کوي نو کله هغه امشه نو مجاهد رحم الله پرمیدې بیا اوندي شو پوري دریم کولا هغه مقابل رحمه الله دې مقاتل رحمه الله وي مراد دې نه چې دې خوند دین اخوان اغښتونکې او حلال ګرون کېبې نه او ځنه چې وی را شي شیخ انزور سمنې دې خالي دې اخوان کومو ګره درس څنګه اخوان کې نو دا اخوان اغښتونکې بېنیوي دریم دا به حلال او دریم ولد ابن عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنده هغه په مړخیټه می باندې وینو کری سره په دومره اوخري چې دی په ژوندې پادشي او دی یوځیت اورسي هغهږي بیا حلال خوراک ملایويږي دی په هغه ځای ته ځان اورسي ان الله غفور بشک بشکلا بخونکيو مهربان دي ان الله غفور رحيم کله ماوي اشاره دې طرف ده دی به بیا حلال نه حرام دی حرامه پدېږي چې الله غيرا تما کوي چې اته نه چې به حلالو غن حلال کوي او دې غړل بیا حلال تړي او سم راخوړلي شي ان الذین یک من انزل الله من الکتابی یقینا هاغه کسان د زجر ټن چې پټی هغه سو چې الله عربی ترالې کتابنا وایج ترونه به تمنن قلیلا او اخلی ورکی پدې باندې تمنن قلیلا لگی سیلېږي دا دنیا پدې ورکی ولا کدا کسان مایا کلونا فی بطونیهم ناشی دی پخیٹ و خلوکی اللہ نارا مگر اور ولا یکلمهم اللہ یوم القیامتی او خبری بونی سر الله رب العزت فورد دا قیامت باندی ولا یزکیهم او پاک منی کدی لرا ینی دا عذاب نا و لهم عذاب علیم او دا پارا دی عذاب عليم علیم درناک عذاب ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم خبرونه کی دیسره الله پرزہ قیامت یعنی هاغه خبره در رحمت بالله ربوزه دیسره اونې کی حدیث کی رازی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل دی سلاز لا یكلمهم الله یوم القيامه ولا یزکيهم دریت انا چې دی چ الله ربوزه دیسره در رحمت په نظر باندې د رحمت په نظر د رحمت خبره مومونه کی یو شیخ زانین بودډ کار بډال بودا سړیو ذناکار واده شوي سړی او د دغې نرو بیا نا کې والله بل سره خبرې نه کې دو م کوون قذاابون د روغجن باتشان چې بعد چاشه بیا هم دررو و خقته سړی خص برور وي دسموری ده درم نمی بیا د سنافر می د آ متک پیرون فیر تبور وله کمال داره تکبر کې نوزه فقیر بیا وي تکبر کې بل روایت دې سننه هغه په دې چې عقل والدين نه مطاع نافرمان الله بوذل درحمت در خبرې نه کی او درحمت در په نظر بنه ګوري بل روایت کې دې سننه هغه زابطه نه کوي اون کې دی چې څوک چې سره خېګنو کې بیا په دې زابطه نه کوي الله بوذل خبرې نه کوي قیامت ور بل روایت کې راځي چې ناري نه او د خپل پینسي د گیټونه خته کړی وي نو د الله قیامت ور خبر نه کوي ناري او خپل گیټونه پینسيخ <سؤال> کټکول لنخ کټکول دا گناه کبیره ده او حدیث کراځی نبی علیه الصلاة و السلام فرمایلیو لا ينظر الله منجر جرسوا بو من قلیان الله با د رحمت په نظر هغه چا ته قیامت پر روز وګوري چې دا ناری نه ده او د خپل پینسيخ کټونکه کړي دي دردي پر علما ذکر کړي دي چې کمچا پخته گیټو باندې پینسيخ کټو ویده گیټونو د منځو کې دی او بیا منځو واپس کینی به رسان د قصو سره تفهمی نو دومره پوری علما ذکر کې خاص کر مسکه وبیاډین دې اتخال دې ساتلې کیږي او اته عام تور باندې نارینهو د پاره حکم چاغي با خوري پینځه دغه کیټو نختر اوچته ساتي وایي داده جنبی ر اسلام حدیث مخه تیر شی او چوال متشبه واله متشبهین بالنساء هغه سړی چې هغه زنده زنانو سره برابرې نو الله رب عز دې باندې لعنت دی او اسپا الله رب عزت په دې باندې لعنت دیږي کزنانا حقي به پري پنسي د گټو نخ کته نارینا نارينه حقي به اوچته ساتي کنارينه د گټو نه پنسي خته کوي په ګوننګار او کزنانا د گټو نه اوچته کوي نو دا په ګوننګار ده بل ولايص کي هم او پاک باندې کې د الله یي رضا نه لاي توي رومن د سيز من د سيزونو به دا د سزا الله پاک نه او د دې لپاره عذاب وي ولاي قلبي نشكر و ولالتا بالهدام ده هر کس اندي چې غوري کا گمراهي په هدايت باندې و العذاب بالماغفرته اوازه په بخنه باندې فما اصبرهم النار فست شي به چې صبر بکيدي لرا په اور باندې ډایرک بورته چې خصطات نشیل ذالک بان الله دا پدی وجا به چې الله رب العزت نزل الكتاب ارالي گليو کتاب بالحق في رجيازنا وان الذين اختلفوا في الكتاب او يك بالحق معنا قرتبي كردا بالسيت فريشتيو سر الكتاب را ليكر مكمل درشتي او اديس كرالي من قال به صدقه كم انسان القران وينو قدر بالكل رشتي ويل جك قل صدق الله الله بالكل رشتي و ومن اصن من الله ومن ازق من الله قيلن الله نسو فريشتي نك يديني شي ربك صدقا وعلا الله خبر بالكل رشتي دویمقول قورتفیزی کرکی کر دحق معه بالخجتي الله په دلیل سر رالیګ او دا په خلکو باندې حجدت خلکو د پاره به ووجوي اکهریس ک جرادل اوقرآو حجر تر لکه عل کا قرآ خو بیا ستا د پااره ووج شي یا به با پتاب باې وجود شي ستا د پاره به ووج شي کا عمل د پیوک او کا عمل د پیونو ک پرې خود د پتاب بااندې به حوج شي چړ می دته کتاب را لګه او تا د نو کړ ور سره تعلولق نو سات دریم د بیل معنا معنی تفسیر مدارک کړی دا ای اظهار الحق الله د حق ظاهرولو او ښکارا کولو د فارق قران شریف را لېګیلې د کوم انسان چې مقصد دا وی حق د اختارې شي دی بس قران بیان کړي و ان الذين نختلف في الكتاب او یقینا هاذکثان چې اختلاف کوي په کتاب کې لفی شقاقم بایث خامخاف مخالفت لري کې حق طرف اختلاف دی پا کتاب کی کئی یا رب از دا کدن بیانو لے بچا بیانو ما ورطاقو گی خلوے نو قرآن خود اللہ کتاب دے بندہ سر اختلاف دی زنیوی تا انو او جی کتاب کی اختلاف کئی مجازتا اصل اختلاف دے کتاب سره دی صلب الران تولو وجوہ پوم دی زینا دی سورت درے میں حصے شروع کئی الجهاد سی صبیر اللہ تعالی دا اللہ پلار کی جهاد کا و قران شریف چې جہاد مضمون ذکر کوي ډیر په عجیب تر سره د دې ذکر کوي اول دانه چې داریک سړی دی او بستر د اخیریه ټوپک د اخیریو دی مینان ته ورزو دی جنگ کوي نا مخه لث صفاده مجاهد لپاره ذکر کیږي لث کارونه او مجاهد پخپل ځان کراولي نو آیات نمبر 177 کې لث کارونه پینځه تعلق د اخیری سره ساتي او پینځه تعلق د عمل سره ساتي بیاور پسې سلور قانون د پارا د سیاست مدني یا د پارا د اصلاح د ملک ملک اصلاح چې راځي به سلور قانون دی رایج شي په ملک کې به سلور راشي یو کار 178 نمبر دی چې قصاصونه ظالم ملک به علامه وی ظالم نه بدل غسلې کوي دويم کار 180 نمبر دی ملک بیصلہ علی رازی چې تقسیم الاموال بالقانون شرعی مالونا پا قانون شرعی سر تقسیمی گی جنگ جگڑی با ختمی قانون ایک سو تریسی نمبر آیات کے یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکنو سیام یا خود تنفیظ الحکم الصوم چه روجی احکام شرعیہ دا پا ملک کی ناقصی صومی ذکر که نور پل قیاس شل. سومره د شریعت احکام دی دغه معاشره کې لازم شي بسمن برابر شي یا روجه دیونی سي چې نفس مضبوط شي نو خلک بریښو دا خبره ونوي سوره م 128 نمبر آيات کې نه یان نه یان الارتشاء یان نه یان الرشوه ته رشوه ماخلی د جمل کې دا سوره کارون راغلی ملک بامن راشي بیا ورپسی مصدر حج و ذکر شي او ورپسی پس بیا اتلص قوانین د کور د اصلاح لپاره چې مجاهد هغه مخکې د نفس اصلاح کوي د کلیو د इलाکی اصلاح کوي د خپل کور اصلاح کوي د هاوین روس دیو بیا د نور خلق اصلاح کوي لیسل بیرانت ولو یو کوم دا jihad نه یو فريده او jihad نه تلو زدری کسانم چې هغه ځکه وته نونی و نو ټوپک یې د پاسه ټکی خه اردیښ وکلیموا یا ما غریب ویری ده وایخه کلیما را ته ویچویمه ابل ته ایتورته مالو په خپلم ناراض دي نو داځه جهاد بني چې ته پخپله په سننه کویګي او ته بیا نور خلکو اصلاح کی پخپله خداان مږه څه باندې پواکه جهاد afar کم قوانین دي که ما داځه سوسو دي بیا داغین روسو وکم لیسل بیرانت ولو وجوهکم ندنیکینتو لو وجوهکم دا چې واړوي مخونه تاسو قبل المشرق وال او طرف د مشرق او د مغرب باندې اصل خلق و اختلاف شروع کو تحویل د قبل حکم چراغ چا مشرک ته بس مخې پدې کې زیات ثواب چاویل مغرب ته چایو طرف بل طرف الله فرمی اصل پوي کې سې نیکی نشته اصل نیکی چې د اروسو کارونو ذکر کې پدې کې نیکی ده د نې د نیکی د اجوال وي مخون مخنه تاسو طرف د مشرق او د مغرب تا نیکی نه مراد تر روحاني ذکر کې لري دا ټول انواع الخير دي د خیر څومره کارونه دي نه هغه ته نه مراد دي او قرانه شريف سونه کیا ذکر کړي بیره یو نیکی چې په دې کې د الله څ کارونه ذکر دي دویم نیکی قرانه شريف مال خرج کولو ته ویلي دي سوره ال عمران 52م په هانوي نمبر آیات سلوري می سپاره اول آیات دي لنتناللل فرحات بل نیکی سوره مايده 2 نمبر آیات ذکر ده یو بل سراخ کارونو که امداد که وَلَا تَعَوْنُوَا لِلْبِرِّ وَالْتَقْوَانِ وَلَا تَعَوْنُوَ لِلْإِثْمِ الْعُدْوَانِ او صور مجادی لنه هم نمبریات کراج تناجعو بالبر وَالتَقْوَانِ چه که کارونو که مشوری کول ولدانی کی دا او حدیث کراجی نبی علیہ السلام فرمیلیو من کنو زلبر کتمان المصائب دنیکو دا خزانون دا خبر کتمان المصائب حکم <متحدث> په انسانوانی مصیبتونا تکلیفو نراشی ده هغه غپٹ خلکو خلق و تراغی شفا و بیان ہو نکی. ولیکن البرع تفسیر جواه رو قرآن کی ولیکن بر رو من آمنا نکی نکی دهان و چادا من آمنا هران و چاچی ایمان روڑ بللاه پا اللہ رب پلیزت بانده اللہ بانده ایمان روڑ ده تفسیر مزهری زکر کیلی اللہ پا ذات او پا صفات کی یو گنل بل الله رب عزت عجز نه پاک غنل الله سره شريك نه منل دا ټول صفات دي الله کوم دي الله لپاره منل د وین ول يوم الاخره پرځ اخرت ایمان راول مجاهد بس عقيده دی صحیح دویم ولیو ول يوم الاخره په اخرت به ایمان راول نو ریاکاری ده لپاره به jihad نه کوي چې کړي په اخرت ایمانو دیو یقین کوي چې ماته ول اخرت کې بدل را کوي اول یوم الاخره فقرت باندې ایمان نظری ذکر کړی دی ټول انواع دنا مراد دی اخرت کې عمل نامي تقسیميږي پولیسراته ټولتي ریدل دی اعمال ترې لیکي دلی دا ټول څه نه مراد دی پدی به ایمان راوړي دریم ول ملائکته په فرشتو به ایمان وی د دې بلای ایمان وی کله صحیح جہاد حکم الله په ځمایمدار دا پاره فرشتي عمره لګي او فرشتو باندې ایمان د دې چې فرشتي حقي او نوراني مخلوق دالله ربو جل جنا فرماینه پاک غنل کم ستی الله ورته حکم کوي فرشتیا او کی فرشتی وقی لا یا سن الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون ولکتابیسل حرم ورمکار په کتاب باندې به ایمان ویني کتاب کچ چې مجاهده کمی کې مادي شي وي دغه پاري ایمانوي په پا قران باندې عمل کوي دغه قران فيه دی وزي جات کوم په کتابونو باندې به ایمانوي کتابونو باندې ایمان مزهري ذکر کړی دی کتابونو ایمان دار انسانو یې د دا الله ربو جل تره کړی دې کې د انسانانو روشت هدایت نه غلار دین انسان د لپاره پرته دا. ده د هدایت کتاب بداګنی او حکم یو انسان باخلک دا سیوی چې هر یو یره مونږه شریف زموږه زمانه ویلو مونږ ته هدایت را مو نصیب نشي مونږ ته نه غلارته نصیب نشولا کوم خلک دا خبره کوي مونږه قران ویلو او, او مونږ ته هدایت نصیب نشه، د دې خلکو ودونه کوي لارښوې مفتیان ته پوسو چې دې نه کا پادشي وو کنه ده پادشي او ان بیجین او پا انبیاء الاسلام با ایمان دودی، انبیاء الاسلام باندې ایمان دادی چه انبیاء الاسلام با منی داد الله رب العزت در طرف نا، را لگلی شوی خلق دی انسانانو دروش در شد او حدایت او اصلاح دا پارا، او حاقی چکم کار دا پار را لگلی شوی حاقی کار حاقی پورکو، در تینزه کارون مجاہد بدا با ارقیده کراولی، یعنی ارقیده و مخصمی، بياط بسين واات المال على حب به ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اذن تشي جهاد الذين نيو طرفت يا الله طرف يا الله مددتي غيري بل طرفت يا ابي مددتي غيري بل طرفت يا رسول الله مددتني وي عقيدتي د طوله سهوي دي طول بس هي جهاد كل شيء تنج كارونا دا ومجاهد فعمل كرا وليو واات المال على او ورقي بما المال احبه سردا محبه قبلان مجاہد دا نه جې مجاهد به صرف د خلکو نه چنده غونډي بلکې خپل به د د انفاق عادت ومال بله گی نو ورکی به مال لا حبي سره له محبت اېک زمير بعض علما راځي کړي دي سره محبت د الله نه د دې انسان به د الله سره محبت وي نو دې ومال خرج کړي او بعض علما د هېک زمير راځي کړي دي الله حبي د مال سره محبت نو دا به خرج زیاتي مال بنور کی بلکې خ مال به در این بازو نموزی کرکوری ایکی زمین راجی ده ده عمل طرف تا ده ده عمل سره بمینو محبت کوی دا مال خرج که ول عمل یو خون پک پرو ده ده سر محبت کی زویل قور با خلق پلوانو تا ولی تا موید ایمانانو تا والمساکینو مسکنانو تاوبن سبیلو مسافرو تا بیور که دویم و سائلین اصوال که ون کو تا ذسو کینا سوال کوي کی اوخته ته نه کوي یعنی ته مجبوری دا وجنه وا فیر رقاب او په آزادولو د ستونو کې غلامانو په آزادولو کې یا مسلمانان د کفارو سره قیدي دي د حقي ستونو په آزادولو کې با یین دي کې شیخ القران رحم الله فرمی وا رقاب کې د توحید د دا بیان و د دا شرک د دا رد فاردا هم راځي ځکه د خلقو ستونا په شکو شرک او کفر او بدعاتو کې ښتی دي د دې لپاره مالګول د هم پري اجر بل وقام الصلاه بندبا مجاهد زكاة زكاة بدنو آهدو آهدو جدي في و پابندی بکید مانز مجاهدان جي جيहात كون بسمز بني کي بل مزبون کي دري مات زڪات زڪات ب مرقي سر وزنون نران نرا گوندي سلورم وال مو فون ابي اذهم اذا عهدو و پرواله كون کي بوادو خلو اذا عهدو كان اجبي وعدو کي نوا وادي و او صبر کو ان کې به فل باساي په حالت د تکلیف د کې او زرای او په حالت د تکلیف د بدن کې باسا تفسیر به دا وی ذکر کړی دي فل اموال کل فقر مراد دیو باسان مراد کمال کې تکلیف دی لکه فقر غریبی راغه دی په دې صبر کوي وزرا فل انفز کل مرضي زورا هغه تکلیف و بیماری ته ویل کیږي چې هغه د انسان په بدن کې راځي لکه مرض بیماری راغله دیو پدې باندې صبر کوي ځکه اته نه لري غریب کي دی بزو جادي سم نه کومه پدې غریبوي په صبر کوي دوی بدن باندې تکلیف رااوندې چیز کوکار نه وې دیو صبر کوي ځکه بل اورد پدې باندې چې له ګولې بوريږي ځخنکي به هر څه برابر نو کې دل تمامولی تکلیف نشي برداشت کوله نو دغه هغه ځای کې چې تکلیف برداشت کې هغه ځای کې چې خلوی له کارونه بیا راځي کې سمایي کس نو تکالیف راځي شای اسماعیل شهید رحم الله پاک بارک راځي یا تا نو ورته یو دی جهادي کار کې شریک یې جماعه شای اسماعیل شهید رحم الله چې تو قتل هغه طبیعت نادر نازک نازکو شای اسماعیل شهید رحم الله ورته نه کېږي هغه نه نه زما ډیر کار ان زه شیخ اسماعیل شهید رحمت الله او رتهی خدمت صحیح ځان سره یو ورځ روټی ته کیناسته مشه اسماعیل شهید رحمت الله څنګه روټی ته کیناسته د عادت ته خلاف چې دوی هم د قصې په دا لاو په مخ کې او لازمي جر کې اوس بیا په خوراک لګی شي هغه سره چو نه خوراک نظر پات دي خوراکونه ته طبيعت دې ډیر نازک طبيعت بلوسې بیا شیخ اسماعیل شهید رحمت الله کیناسته د چې دا سره په ګس راز باندې په صفاق کې شیخ اسماعیل کیناسته رحمت الله په خیل باندې په صفاق کې بیا په خوراک باندې لګی شي آګه په دوي مورزن پاسې ده. د دې مورز چې شې اسمن شېدري مولا بیا د قصو ته دا سړی وي کنن چې ته ماته په خلک امدار او ځې پاسو منه وایې به راغړا کومه. شې اسمن شېدري مولا او دې ماته په باندې په خپل لوګو محسوس کې ته په خپل عادت شي. جهاد کې قوته د اکل وینو سره ګندر او ټی بوخري کلمس کې کلمس کې دا غو نه تا تاسو په خپل حساب مزر رټي به ملاوی کې. کل کله په منډو کله پرمانو په یو تکلیف او بل تکلیف سره راغونکو کې زما دمر نرم نه کې. صبر کوونکی بوي د مال په تکلیف باندې د بدن په تکلیف باندې بهوم با وحین الباس په وقت جنگ کې اولایک الذین صدقو شیخ القرآن مولانا منتویض سے وای چې کلمو شیخ القرآن او مولانا بولو چې هغه بدنونو غټولو کته بدن کې یو زیات سینو ټو زخمی زخمې او ژوندۍ کې د سوک لا خبر شي نو چې څنګه له په بدن باندې تکلیفونه ووی ولیکن هغه توحید دا بیان ده پر زمره د بدنوم برداشت د مال تکلیفونه چې کم تر کوونه واغلو هغه ولا نعلم کړی ولیکن چاته د هغه فریاغونې نو ګړي جماعت سره دا ما سره سر سر دا وشه وحین البعض په وخت د جنگ کې اولایک الذین صدقو دا هغه کسان دي صدقو چې رښتونی دي و اولایک هم المتقون دا کسان هم دي متقیني فرشتیا در دي د نپاره جنگيګي یا ای اولذین آمنو کوتبالیکم القصص دا د ملک اصلاح لپاره سلور قوانین مجاهد بدل کې اجر کاثر او پچیدګ خپل ملک اصلاح کوشش وکړي چې مل قوم سي نیا ایوها الذین آمنو اے ایمانوالو کتبا لیکم القصاصو فرس پیشوی دے پتاسو باندی جنگ کما بدل آغسل علیکم القصاصو پتاسو بدل آغسل فی القتل پا قتل کی الحر بالحر ان ذات پا مقابل دا ازاد کیوی والعبدو بالعبد غلام پا مقابل دا غلام کی والعنثا بالعنثا زنانا پا مقابل زنانه زنان کی دلتا دار ازي الحر و بالحر والعبد بلا دي آزاد په مقابلې د آزاد کې به قتل کیږي غلام په مقابلې د غلام کې زین کې دا سوال رازی چوس یو آزاد را پاس د غلام یو وجه یا یو سړی را پاس د خديو وجه لانو د دې و بیا نو اصل وجه دا آزاد تفسیر ابن کثیر چې نور ذکر کړی اصل په ذکر رد دي د یو شبهین مدینه کې بنونذیرو بنو قریزه داخله کیږي او ځکه دا مختلف کیسې مقابله وسیدلې بنو نذیر والا چې ډېر اوګاتې کې ودی غالیبو او بنو قریزه والا چې دا اکثر والا والا و اکثره حالات کې کمزور بنو نذیر والا بدماشان وو دی و چې بنو قریزه والا نه قتل وک نوړتې ویل تاسې زمونه قتل نه کوي نو به تاسو ته سلو وسقه کې جوري سلمانه دا په درته درکو یا پیسې درکو یا به یو کمزورې کسو هر مکه غلام وغير یې درته تس او کلوشی بانه او زین تن و وجنه دیو ورتویل چه تاسو مونگ به مضبوط سرده وجنه کلوشی بانتیل مونگ به تاسو یوکست در زین بدون در وجنه اونو رو کسما کسان چه ده زیادی و زان بیوچه تولو نو اللہ فرمیده چه نا کساسو مدقه کساسو او ازادو وجنه و بزرکیم ازاد و او او اجلیشو جا چه قتل او غلام و زنانه یو بدل کده د چا و چه او اصل اسل حکومتي هغه بیا سوره المائده 45 نمبر یاد کړئ راځي چې النقص بالنقص والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص کوي او ځانانه راپاز وسړي او وجرو دوی چېړي په بدل کې موږ هغه ځانانه مرقاصا غسهلی شي که سره راپاز دي او ځانانه او وجلا د دې ځانانه په بدل کې موږ هغه سره په قصاص کیږي ځکه نقص په مقابله د نقص کې وذا اردي اصل لا واقعي تكمبا يهودو كي دي بكون ومن وفى له من اخيه اراص كي موافق شدتا من اخيه ضروري ضرورد در مقتول شيون د سسير مفتبعون بالمعروف فاسداكولي بالمعروف بخطركي سرا وادا فتبان کو ثابیداری کو لی بالمعروف ده قانوني شری مطابق واداء اليه باحسان او ادااکول دی د تا پخه تکې سره یعې یخ به س اوخان ورکي شي بعضوله او په نزې عام به س اوخان بهچ د دیتې ورک شي یو قتل چاوکه دا هغې په دیتې س اوخانې شغي چې د دغته دییت دی س اوخان س او خان, خان, خان تقریبا نن سباچې څومره دغه کونوته کېدي چې لاهغې خبر ووري د مسلمان دا نه زمره بقیمت نه د ځکه س اوخاندي دویم که س ورکولې نو بیا ورپسوی چې زر اشرفی چې دې هغه به ورکی که زر اشرفی د هغه یا به قیمت ورکی زر اشرفی دې ورکی او هغه نیوی نو بیا بل زر درهم چې دې د یو مسلمان شری دی چې ال زر درهمه دې هغه به ورتا ورکی په خطر کې سره د هغه اداواله ورته کی ځالک تصفیفوم من ربکم دا سنت یاداله طرفه دربстаў سنا و رحمتونو مهرباني اسانتی اولیده اسانتی اولماوي ذکر ده یهودو چې دا عقیق دین سختو نه یهودو چې واجی چا قتل وکړو نو هغه کې بیا دیت وغيرها اغسلنو بلک یا کو بده قتل کولو یا بده ورته معفي کولا غناصارو کې دینو نه هغه نرمو هغه کې بده تنه دیت اغسلو یا بده ته معفي کولو قتل پکینو دیو جن مسلمانان پر دريوانو حکومت دي ته تاسو ما اغسلئ شي ودار شي او معفي هم شي فمنته د بعض د ذلك بس چې زیاتې وکووسو د دینا فله هو ذاب عم په زپاره دا داعذاابوي درنااک د هرې وغدي هغې نروم بیا قتل کې دپار درنا کذاويول کوم فياقصافسي حياتتون او د کله کوون چې تاسو پړيزار شئ زینګه دا سوال راځي قران وی تاسو د بدل اغه سلو کې جون دی نو دا څنګه جون دی جون خو به دی طرف ته وري جون خو به علوی چې کله یو مسلمان قتل شو نو به دا بل د فری خدلې شي نو یو خوازم قتل دی دابل سره قتل لیدل شي دا خو به علوی جون یو قتل شو داغه په ولکه بل هم قتل شي دا خلا خلکو جون ختم شي یو چریدی زکه ولکم <سؤال> فیر قصاص حیاتن ساده پارا په بدل اغه سلوکی جون ده خوشاله ری د خوشاله جون دی چې تا بدل واغه صف زلی په سکون شو او د بدمانشي چې سوقی تطن کوي وجری قتل شه باز د خوشاله جون پاتشي دی به نو سکنه کوي او که یو کس قتل نکوي قصاص دیوانه غیست نو بل اورش یی ته بل لار وارشی دی به نو قتل کوي دیو جن علماء وي کم چې بدمانشي وي او هغه کتنونه کي هغه نو قصاص اغسل افضل دي دي لپاره چې ته ته پوز ګرېشي ته بدل اغسلې شي او ته واغله جنور خلقو د لپاره اغرشي بنس بل کمزوري به ته بدل نشا اغسته چې ته ته نشا اغسته دې پریوینو بلغه هغه وې کراجه بسو کومره ته پوز نه او کوم چې کمزوري وي پتلګي دې په دې کار خپېمان دي نو هغه ته بیا معاف کول افضل دي بلې کې ثواب زیات دي ذيما لپار اساسو فل قصاصه کې حيات جن دي دُن معنی دا چې مکنی کتابونو کې بعض علماء وي مکنی کتابونو کې القتل انفع للقتل قتل دا قتل بندون کې دی سید یو قتل قضیتن او که بدل واره ست شو چې دی د نور خلقو د قتل لپاره چې دی لار بند شول عرب یو معقوله ده وی اکثر القتل ليقلل القتل ويتزقتون الزيات کی دې لپاره چې قتلونه شي باص خلک دا معقوله مطلب نو پیدا غي اصل مطلب دایې تاسو دا قتلونه زیات کی یعنی بدلی واخلې دیره بارا چې قتل لا کم شي چې بدلی آخري بسو به یا قتل نکي هر څو به کوی شي نو بیا به قتل خامخا کم شي دا قتلونه ول زیات کی دا اکثر کې انتقاص نه غل کېږي چې یو مرغو کوو چې قتل کوي دیره راو سي لې شي خار بازار کې ادرو لې شي خلک د راجمک دی شي حکومت هغه دې قصاص کی. ولاو راز یسب قاتل نکې ټول خلکو د پاره به عبرتو ګرځي چې کله قاتل یو دوه قاتونه خو سیري زیات شول خو نور آینده د پاره لار بند شوهاند پوتی علیکم ذا حذره تکم الموت دا دویم تقسیم الاموال بالقانون شریې مې به الې سمېږي کله چې مال تاسو په قانوني شریه باندې تقسیم کړو دنیا کې چې زیاتې جګړې دي دنیا کې دوه قسمه فیصلې جنگ جګړې هغه زیاتې د قتل او قتل, و قتل و د دې فوجداري مقدمه کې ورته ویل کی اقداماتي او فوجداري مقدمه هغه په ایکو ټوټه کې زیات دی یو د دې زمکو معاملې او دویم د جګړه معاملې د جګړه معاملې لپاره قرآنی شریف مکی یو قانون ذکر کړو د زمکو د دې جګړه ختمو د لپاره قرآنی شریف بل قانون ذکر کړی مال قانون شریبان تقسیم کا هر چا د پوره حصه حصہ ملاو شو لا جګړه به ختم شي د جګړې الی چې چا زه خور او د بچی سره لا نکړي نا چای دربور د خپلې چیرالانه کړي را چاپ بدنا شی باندې او چاپه دوکو دا کو باندې نو دې سره چوي دنیا کې شر او فساد زیات شي وي دي مخفلولیان هر څه دې وجنه ختم شي وي او جنگ جګړه دې وجنه زیات شي وي کوتی علیکم ذا حضره علیکم الموت کوتی با فرض کوي شی مقرر شي علیکم پتہ سماندی اذا حضره احدکم الموت کلا چې حاضر شي یوتن ساو د مرګ این ترک اخیره که جریه پیخیلیوی دمال نوال وصیت و وصیت کول دی لیلوالدین دا پارا دا مور پلارو لقربین دا پار رقبل په قلوانو بالمعروف قانون شریبانده هرچا دویین دا غیه صور کولیشی مور پلار دا ام علماوی دا آیات منسوخ ده او منسوخ ده په آیات د صورت النسا بانده که لسمی و ایتونو کیا دا حکم نمیراز ذکر دی یوسفی کو الله و فی اولادکم لرکر مخلو حضل انتیین د کله کې میراث وکمراغه دا آیات منسوخ شول مخکې خلکو بچي وصیت کولو مور فلر د پاره خلکو قلوان تا زمما فلر له تمرهي توور کې زمما مور لا زمما کور اور اور له تمرهي توور کې ورسو چې آیات میراث راغه دا حکم منسوخ شول دویم اثر علماء دا آیات منسوخ نه شګل قران ای مولا فرمي آیات د مطلبشته چې آیات منسوخ نه بشي هغه د دې کلی چون پتاسو کې مري چې واللہ رب العزت په یتي مقری کوي دی حدیث کرا دي نبی علیه السلام فرمایلی حجۃ الوداع په مقبا اندوم نبی علی السلام فرمایلی ان الله اعطى لكل ذي حق حقا ولا وصيه لوارثين الله هر یو حق دارتا دا هغه حق ورکړې دی نو ځاو دا حدارو د پاره وصیت پاتینې شه الله هر چا ته حق ورکړیلانه چې پښتنو ایدا پښتو کوي دی لورو وخت ته څنګه ورکه دې د پوښتنی په معنی ورکم الله ورته را باندې الله هرڅه پاک ورکړی هرڅه هغه حق ورکولی شي وصیت دلته وصیت ذکر نه نو وصیت دا چې زما د فلاني دور له کوم را ورکه او پلان دا نشته خو دا دا, دا, دا, دا دا وصیت کی چې وګوري زما د امان ګټه اصلاه چه یو رو باغی بانده قبضه اونه یا یو او تند که قبضه اونه طول و رشده رانده کوره کوره کوره کوره چه در چاسم را هستریسی هاگه تورکه او دا امر استحبابی ده مصطحب خبر را اکل چه سرم بری او داو سیتو که چه دماغ دا مال پا سی طریقه بانده تقسیم که حقا نلر متقین دا لایخ دا, دا پا متقین رو بانده فا من بده لهو پس چاچه بدل کرده و س بينما يبنوا يكنون غناه ذي الذين فها كسانوا با نذا يوبديلونه وكبتيدو ستلرا ان الله سميع عليم يقيننا الله رب لذت اوريدن كهو په ها ده فمن خاف من موسين هر اوسو کېږي من موسين د وصيت كونكنا جنفان او ايمان جنفان سره يا جنفان مان يعني ظلمن فظلم سرا ودي وصيت کې ظلمو کې او اطمان یا پا گناه سرا دا گناه وسید دوکی یا خطان یا قزن با گناه اوکی پا اصلح بینهم پا صلح جوکی پا میزی دی کی پلا اطمالی هی پسنش دی گناه پا دباندی این اللہ غفور الرحیم بشک اللہ بکنکو محروباندیو انسان وسید پتین کی موجود دی یو سڑی ظلمن یا خطان یا قزن دی وسید غلط کی پکا دید والاسلاو کی جوگر شریعت داوک ظلمن وصیتنه کوجه تا ټول مل یوز وی توار کی یا پریچاتا ور کی ابل چاہتا سی وصیتو کا یا یول دین امن کوتیوالیکوم سیا امن کما کوتیوال دین من قبلکم داوس درې حکم دې د پاره موږ اسلام د پاره یاو تنفیذ رایج کول د روجي د حکم قانون شریعه چې سومره دی نو هغه په خلکو نافذ شي په دې سبب په معاشره کې امن راشي یا دې مراد دې اصوم لرباط النفس تاسو رجوبونی سي دې لپاره چې تاسو نفس په دې باندې مضبوط شي دې لپاره دا حکم ورپېراوست یا ای ول دینانو ای ایمانوالو کوتیبالیک مسيام کوتیبه په ماند فریضه سره فرض کېږي په تاسو باندې روزا كما کوتیبال لذینا لکاش فرض کېږي وا په هر کسانو باندې من قبلکم کې مخې تاسو لعلکم تتقون ذلبارا جکاسو پر ازګر شي مختنوب انمروجی فرض او سنوب الہمروجی فرض دي ولیکن په ځوانو کې اختلاف دي اختلاف د مختنوب انمروجی معاذ رزی الله او تم نور جن صحابه کرام رزی الله تعالی فرمه عبد الله بن مسعود رزی الله او تم عبد الله بن عباس رزی الله اکثر شریعتونو کې روجی داوي تعالی به هر میاشتې دری روجی او دی امه د بارا هاغ یو میاش مکمل روزی نه دی په فرضوالی کې صرف چې د فرض وي په مختنو کیفیت کې فرق دی دی دیو جنا ما دی الله تعالی تم نه نو روايته هاغوي مانځک هم دری تبدیلیان راغلی دي او پروژک هم دری تبدیلیان راغلی دي مانځک یو تبدیلی دا چې مخکې بیت الله شریف ته بیت المقدس ته موسکې ده نو بیارو وروسته حکم د بیت الله شریف راغلی چې د مخړهوي دوی مخکې اذان نو نو بیا آزان چې دهغ شروع شو مخکې د خلکو آبواونه و غيررا ک به صدا عملو غورو اغرا بلکې ت خلک راغون شي دی دپاره جخک خبر شي هرروس بیا حکم راغي او وکم دا راغلی تاسو دی داپاره آزان کوي بل تبدلی چ هوا درم نمبر تبدلي پمانز ک دا راغلی ده معاضل الله تاران و فررم مخلو به جسوک پمانز ک راغل نو هغی به سلام ماچولی شو او دسلام جواب هاغو مپولو پک او څوک به چراغي نه هغه به تاسو زمګی نه اوکه چې څومره موضوع شوې سورہ کاته شي وی دي نو تومره لکه خبرې پکې اجازهت وی هغه به مخې قضای شوې موضوع کو چې سورہ کاته وتلی کنه امام سره او بیا سر و امام سره شریک شي معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي زیه او ځل راغلم ما پزکه قص کوو چې دلاره میچا سره خبرې نکوم زه په موضوع دیږم نبی علی السلام سره چې کوم موضوع ما اونیو هغه حکم کوم چې موږ معنا تلوي نو هغه برسو نبی علی اسلام تي جمع وک ما طرف ته وکتن مان چې کوم راکاسونه تیلیو هغه چې ما نبی علی اسلام صحابه کرام رضی الله تمو پر منتاز اندقس کوی چې کوم مزه نه تیلی وی هغه پری وی هغه چې مزوش بیا به تاسو هغه کوی حضرت تبدیلانه د پمنځ کی وی درې تبدیلانه چې هغه پروژه قرار دی درې دا ده مخې امتونو کی روژه هر مېشې درې روزینه ولو دې امت یو روژه چې یو مېشنوول دی دریم مخکې که چا به روجی نیولا او په چابه فيديو ورکولا نو دونه اجازه تاسو چې ری انسان مقیم دی بالغ دی او د روجی طاقت شته دی به خامخاروجی نشي دریم مخکې بچی روجی شروع شوا وسنګ بچی ماقام شول روجمته به و شو, شو، ترکه پوری به انسان وی کو خراب به کولو شي چې وده وشي دا بیا به و دې وشي راپانڅه دا بیا خوراک نشي کولی نوروت وو کومراغه نو بیا روجه کې لري سحر نه تر ماقامو پورې شو، دا د ریټي تبدیلیان د پروژې کې راغلي دي. نو دا تخې کما کتباله لږن صرف فرجوالي کړي دي. او پدې کې اصل د قواې ذکر کې د لپاره چې انسانان تر روجه اسانه کې، اوس خصوصا د ګرمې رودي نه هر څوې روجه سره بشپوه. د قرآني شریف د اسانوال لپاره طریقې ذکر کیو. ایمان والا دا دارو سره ف تاسوونه د فرض په مخو باندې فرض وا سره ف تاسونی ستاه مخکې ډر خلک دی نو نوهغین دا روجی نی وړي دي نوکرري چې او کار مختنو کي وي سر کار لگستان مخکاري چې کله سړی اوولې چې کم کاره کار چې اوولنی تن کې هغهه وي لاله کوممت تفون کې شاره اون استستاسو په پا کې پایده چې تخواه تااصلې شي درین یارم مادو دا نیسوم او یارم مادو دا روجو نیسی صور دی دشمیدی طول مر روجینی دی دا یول اسمیاش دی کوجه کانو دا که یومیاش در باند روجا راغنگا سدم را گراندی دی نو دی اصور دی دشمیدی روجو نیسی درین پا هر چا باند روجا ندابل که فمن کان من کن مریض ون هر هم سوک چوی بیمار او علا سفر نیا پا حالت سفر که فعجدت من ایا من اخر رشمیدی در رز و نورو دی و نور و, و رزو کی روجو امام شفیع رحمه الله ذکر کړی دی هغه وای چې انسان سفر کوي نو به تر دا چې انسان د ورځې او او بیا او نېسي رويان امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر کړی دی به تر دا چې د ورځې سی نېسي کله چې سفر تکلیف دی نو وجه دا اصل کې د رخصت لري دا فرض آسان دی او آسان دی کله چې ذکر تکلیف سفر کیني شي آرام دی سفر دی صاحب ورځې او نېسي ځکه کله بیا رسته رويي یوازینی نو کله کې چې وي یا وزې چې تړیو کار کې نو سړی ته کومه تکلیف نه وي دې چې आवाज او بیا یوازې روجی نس نو خلا خراکی دیور ته ګورې ته تکلیف یا شي دې وژنه رخصت د فار د اسانتیا نو که تکلیف دې سفر نو نو دې دې روجی سې دا غره ده ځکه رو ورته اسان وي او که تکلیف دې سفر او ناند تکلیف رسولو بیا د انسان وجود دی والذین یتیم کونو څا جو بیمار هغه د پار غنده قدی چې دې بیا روجی اونیسی د دي او خريزه کې بيماري دي کړه دمر چې ډېر روجې نشینی وی نو روجې یو خريزه ګاروسی چې وقته ترجه دی داغې روجې او کاروجې ونې ولا تر اخرې پورې بیا به دې پزې دې مرچون بیا به په دې ورکړی شی او سر ځای واللذینا یتوقونه فدیه طعام مسکین واللذینا پاکستان باندې یتوقونه چې طاقت لري د روجې دایات به دی یو مطلب امام ابو حنیفه رحم الله نور ذکر کړی دی یڅ وی کو نه دل سلام دی ینه په هغه کسان باندې یڅ وی لا یڅ وی کو نه چې تاقدرو جن لري نفیده تون تعامو مسكين په دې ور کول دی خوراک ور کول دی مسكين تا مسکینان د چله حق به خوراک ور خوراک د ژوند ترتیا داري روزي په بدله کې دی به ور کوي خدا حکم دی شیخ فانی د پاره دی یو سړی زمری بډا دی چې د بډا والی د وجنا د روزي نشینی ده دا هر اور چې دی انصری دی الله تعالی هغه با روجمادي فهم بشه هغه کې مسکن فکرن فکرن بیره او توبه خدای چې نه ولفقه کو عیب اندي به او خوله یو سر سایه جسم را دیو د هغه په باندې مسکن یو سر سایه باندې ور کې دی یو روجي په بدل کې دریم کول دا دی وعلل لذین یتویقونه لا مهذوف نه دی هغه کی تاغذ لري دروجه مسیدیا گور کی خوراک مسکین تا ثوام مسکین مراد دینه سر سایه امام شو الله علیه و سلام علاج څنګه ذکر کړي مونی روجی مو نیولانه بیا سر سایه مر کی سر سایه ده پارا بدن سره کمې کوتاه شوې دی جلاغي برابر والی وشي یا دې ده پارا سر سایه ورکی چنونو غریبانو دېدان تر دفتر په خوشالۍ کې شریک کی درې مطلب دایا حال کتان چې طاقت لري دروځي دروځي دی او قراكي مسكينته ورکول شي قراګي مور کې رو جماعتي بچا باندې وکي او نبي عليه السلام فرمایل چې بچا باندې رو جماعت وک الله رب العز دل دی روځي والا عمر اجر ورکی او دل عجر نمز کموري نيشي صحابه کرام رضوان الله تہم پرمیش سوګي مو کې ايو قوت نې کې لره چې بچا رو جماعت وکي نبي عليه اگر کو پيو کو جوره باندې بچا باندې رو جماعت او ثواب وسړی <مساڑا> روزه پخوله مو نسی والترکم فقیر غریب مسكين دی هغه باندې روزه ما دی کی هغه تم څور کی فمن تطوعا واخيرا تجزيو كنكي هو خير له فذا او را لفاظاسو وانت صوم خير لكم او دا چی نسی تاسو بهتره دا له پارس تاسو ته پیر قرتوی ذکر کوي وانت صوم ف سفري والمرضي اشاق تاسو ته تاسو روزه نسی بس سفر کی او هغه تکلیف چار دیگر سروجی نی ول چې تکلیف دی خو تاسو دا برداشت کیم تاسو دا لپاره غوارو به تردا یو چې الله رب께서 تاسو ته ویل دی چې जर در کې سو بیماری ده هغه بیماری تکلیف باوجود تاسو بیا و روجی نی ولا سفر کین تناسه تکلیف دی او بیا تاسو روجی نی ولا الله بلدی تکلیف وا سره جدا اگر در این کو تم تعلم اون کے جتا سو پوہی گئی